السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا بسيدنا محمد الحمد لله الذي أعزنا بسيدنا محمد الحمد لله الذي ميزنا بسيدنا محمد الحمد لله الذي جعلنا من أمم سيدنا محمد صلى الله وسلم على حبيبنا وشافعنا وملانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ورزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد وحصرنا يوم القيامة مع ظهرته وتحت روائه حب إلينا يا ربنا حبيب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد ورزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد يقامي كنتين يقامي كن كن كل مكان فرا بجنة بجنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم Malam hari ini Malam istimewa di antara malam-malam Yang telah kita lalui Sebagai majlis ilmu Majlis ini yang semula Hanya sebagai majlis ilmu Akan tapi malam hari ini Kita tambah Bukan sekedar majlis ilmu Akan tapi kita akan jadikan majlis ini yang adalah majlis pengikat rindu dan cinta kita kepada Nabi SAW. Dan semua segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW maka itu akan menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Ini kaidah. Nabi kita adalah paling mulia, paling agungnya Nabi. Maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Maka keluarga Nabi Muhammad adalah paling bagusnya keluarga, sahabat Nabi Muhammad paling bagusnya sahabat, umat Nabi Muhammad paling bagusnya umat. Bahkan. Cara berjalan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik cara berjalan. Kalau orang ingin tahu bagaimana cara berjalan yang baik. Cara makan Nabi Muhammad adalah paling bagusnya cara makan. Cara tidur. Cara duduk. Dan seterusnya. Maka acara yang digunakan untuk Nabi Muhammad adalah sebaik-baik acara. Kemudian. Kalau kita cermati setiap bulan maulid Nabi kita menemukan marah. Gebiar. Hamba-hamba Allah yang mengaku mereka adalah umat Nabi Muhammad. Berlomba-lomba untuk mengadakan acara. Perayaan Maulid Nabi di mana-mana. Akan tetapi yang harus kita sadari bahawa. apakah tujuan dari badat itu semuanya? Apakah cukup jika seseorang mengadakan perayaan Maulid Nabi lalu sampai ini? Kata Allah Yang tidak menyadari tujuan Dia tidak akan sampai kepada tujuan Biarpun dia menempuh perjalanan Yang sangat panjang dan jerih payah Maka orang harus tahu Apa sih Tujuan dari hamba-hamba Allah berkumpul Untuk mengadakan acara perayaan Murid Nabi Atau memperingati kelahiran Nabi SAW Yang tidak punya tujuan Maka tidak akan membuahkan hasil. Yang tidak mengerti tujuannya maka tidak mendapatkan apa-apa. Di situ ada satu bab yang amat besar. Judul yang amat besar. Yaitu bab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum mencintai Nabi Muhammad adalah wajib. Mencintai Nabi Muhammad adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. ...tentang mencintai Nabi Muhammad. Hadis Nabi SAW... ...tentang mencintai Nabi Muhammad. Rasulullah pernah bersabda wasanya, La yu'minu ahadukum... ...hatta akuna ahabba ilihi min walidihi wa waladihi wal nasi ajma'in. Dalam riwayat wa namstahil lati bayna jambaih. Tidak sempurna iman kalian semua. Bahkan misal saja tidak dianggap betul iman. kecuali telah menjadikan nabi Muhammad lebih dicintai daripada bapaknya daripada anaknya daripada manusia semuanya bahkan daripada dirinya sendiri Allah menjelaskan qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa zawajukum ummun wa tijaraton tahsyawun wa masakin turdawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadisabilih wa qassu hatta ya ya Allah bi amrih katakanlah wahai Muhammad jika bapakmu anakmu suamimu keluargamu semuanya harta yang kau kumpulkah rumah yang kau senangi perdagangan yang kau pertahankan itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan jihad dijalannya. Maka tunggu hukuman Allah. Artinya apa? Mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib. Bahkan wajiban yang sangat wajib adalah mencintai Nabi SAW. Salah jika orang hanya membahas tentang itibat mengikuti Nabi SAW. Selama ini kita mendengar orang ittiba'ul quthi nabi sebentar lagi sedikit-sedikit kemudian mengatakan mit. adalah ittiba' mengikuti nabi, mengikuti nabi, mengikuti nabi. Ketahuilah mengikuti nabi Muhammad tidak ada gunanya jika tidak ada ruhnya yang namanya mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah, Kul Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uuni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "Hai umatku. Kalau engkau mencintai Allah, disebutkan cinta kepada Allah akan terhidang rumus. Yang membuat rumus adalah Rasulullah, mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah." Dan tidak dibisahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang disebut adalah cinta kepada Allah akan tadi itu adalah juga cinta kepada Rasulullah dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Mustering. Maaf kita menyebutkan dalil-dalil dulu sebab biasanya orang urusan dalil ini ya. Ha. Disebutkan bahwasanya salah dan menggunakan fihi wajah tahalawatul iman tiga hal. Jika Orang tersebut sudah mempunyai tiga hal maka dia akan menemukan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma huwa hum. Menemukan manisnya iman. Landahnya beribadah. Mengamdi kepada Allah itu nyaman. Bagaimana agar seperti itu? Kalau sudah menjadikan Allah wassallu Allah dan Rasulnya ilaihi lebih dicintai mimasiwa huma, melebihi daripada selain Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad mengumpulkan Allah dengan Nabi Muhammad dalam satu domir mimasiwa huma, tidak dipisahkan siwa Allah wassalluhi. Ini satu isyarat rasanya. Cinta kepada Allah dan Rasul Rasulullah tidak bisa dibisah. Yang mencintai Allah, tidak mencintai Nabi, tidak sah. Yang mencintai Nabi, tidak mencintai Allah, tidak sah. Maka tidak bisa dibisahkan. Sehingga, Firman Allah, Artinya juga cinta. Katakan, wahai Muhammad, Kalau engkau, wahai umatku, Wahai umatku, Kalau engkau mencintai Allah, Disitu adalah juga untuk Rasulullah. Baik. Karena mencintai itu cinta ada di dalam hati Tidak ada yang tahu Maka Allah menjelaskan Karena cinta tidak terlihat Maka ambil tanda-tanda cinta Maka ikutilah aku Maka mengikuti Nabi Muhammad itu tanda Kecintaan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya Jadi yang namanya mengikuti buah daripada cinta Bukan mengikuti itu adalah cinta Salah yang mengatakan mengikuti adalah cinta Mengikuti Nabi Muhammad banyak Orang mengikuti Nabi Muhammad Tapi belum tentu karena Cinta kepada Nabi Muhammad Bahkan mungkin cinta kepada dirinya sendiri Bukan mengakukkan Nabi Bahkan kami sering ingatkan Majelis maulid Nabi yang dilaksanakan Dengan jumlah ribuan orang yang datang barangkali. Apakah tapi harus diterima kembali niatnya. Kelihatannya adalah untuk Nabi Muhammad. Nabi bisa saja seorang ustaz, kyai mengadakan perayaan Maulid Nabi bukan untuk mengagungkan Nabi Muhammad, ternyata hanya untuk mengagungkan dirinya sendiri bahwasanya ini dulu Maulid paling besar. Mana Nabi Muhammad? Mana Rasulullah? Dan ternyata itu hanya untuk mengagumkan dirinya sendiri Dan banyak orang melakukan ibadah Ternyata bukan untuk Allah dan Rasulnya Hanya karena tidak enak menjalankan sunnah Nabi Bukan karena Allah dan Rasulnya Hanya karena dia merasa jadi ustaz Saya itu ustaz tidak pantas kalau saya ah, Saya ustaz tuh. Jadi bukan karena Nabi dan Rasulnya hanya karena perasaan dirinya Ustaz. Maka dia harus menjaga perilakunya. Markarnya yang benar. Tidak pantas duduk di pinggir-pinggir jalan. Tidak pantas makan di warung-warung memperoleh. Kenapa? Karena saya Ustaz. Oh begitu. Mana cinta Nabi Sallallahu Alaihi SAW? Dan, jadi mengikuti Nabi Muhammad belum tentu itu cinta. Tetapi kalau sudah orang mencintai Nabi Muhammad. Maka akan ada buah namanya mengikuti. Itu tadi kalau Ustaz Yang bukan Ustaz Banyak mengikuti Nabi Muhammad Tapi ternyata bukan kerana Nabi Muhammad SAW Ya mungkin ada seorang anak muda yang rajin ke masjid Sebelum imamnya datang sudah ke masjid Rupanya apa? Diam-diam ingin -diam, diambil menantu sama pak kiainya Ada maksud yang tersembunyi Datang ke madi setelah ilim katanya pengen mengikuti Nabi SAW Tak ada hanya cari jodoh tak Ya. dan bahkan paling jahat manusia itu kalau sudah menjadikan Nabi Muhammad SAW kendaraan menuju kepentingannya kalau sudah pakai label Nabi Muhammad mahal harganya pecinta Rasulullah majlis pecinta Nabi Muhammad Wah ini label Nabi Muhammad pakai temple. yes. Nabi Muhammad mahal Kelihatannya sambung nabi ternyata apa? ada tujuan yang tersembunyi di balik itu semuanya. Maka tidak berguna mengikuti nabi bahkan pakai label Nabi Muhammad pun tidak berarti. Kita tinggalkan itu label. Kita masuk permasalahan yang asas paling penting yaitu masalah mahabbah Rasulullah. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad jaminannya adalah yang mencintai Nabi Muhammad Akan bersama Akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Kabar gembira dari Nabi Suatu ketika ada Orang Arabi, orang Batui Yang secara lahir mereka tidak punya banyak amal Orang awam pekunungan datang ke badan Nabi waktu Nabi bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Para sahabat Nabi ada Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar menangis, Sayyidina Osman nangis, Sayyidina Ali menangis, Sayyidina Salman. Oh orang-orang besar pada nangis. Karena takut keadaan di badan mahsyat. Bagaimana keadaan di badan mahsyat? Semuanya dari kita lihat saat itu tidak ada yang berpakaian. Semuanya dengan telanjang. Tapi kerana dahsyatnya suasana di padang mahsyar saat itu tidak ada orang yang memikir orang lain. Semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Yang ada orang yang berjalan dengan perutnya lalu diinjek oleh yang lainnya. Ada yang tiba-tiba seperti berenang di darah yang busuk dan macam-macam keadaan saat itu. Sehingga keadaan di padang mahsyar itu orang-orang... Pada ketakutan orang-orang betul-betul merasa susah hingga mereka pada berkata, Ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini, biarpun harus masuk neraka jahanam. Begitu mengerikannya yang namanya padang mahsyar. Dan di saat seperti itu, para sahabat Nabi pada menangis dan menangis. Ternyata ada satu orang. Pegunungan tersebut dilihat orang pada nangis mikir ni. Orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad saja pada takut Dengar hari kiamat dan badan mahsyar Lalu bagaimana dengan aku yang orang awam jauh Duduk di masjidisi Nabi jarang-jarang Dia memberanikan diri dan bertanya kemudian Mengangkat tangan dan berkata Ya Rasulullah Mata saat ya Rasulullah Kapan hari kiamat itu akan tiba ya Rasulullah Nabi Muhammad mendengar pertanyaan hamba tersebut terkaget Orang pada takut, badan nangis, kok ini malah tanya ini. Ini aneh, punya bekal apa orang ini? Mestinya dia ikut nangis. Atau tapi malah bertanya kepada Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, kamu punya bekal apa? Mada a'takta laha? Kok kamu tanya hari kiamat, kamu punya bukedal apa? Bekal apa? Ha? Orang tersebut bertanya karena merasa tidak punya bekal. Bingung orang hebat saja pada nangis dia tuh bingung karena enggak punya bekal takut datang hari kiamat dia menjadi orang yang bangkrut miskin di hari kiamat karena dia merasa tidak punya bekal maka dia mengangkat tangan tanya kepada Rasulullah kapan hari kiamat akan tiba ya Rasulullah Nabi bertanya, apa yang kau persiapkan? Maka bingunglah orang tersebut. Dia mengangkat tangan dan bertanya karena merasa bingung tidak punya bekal. Kok malah ditanya bekalmu apa? Tambah bingung. Di atas bingung orang polos yang tidak mengada-ada. Kebingungannya itu adalah menjadikan dia mengucapkan apa adanya ya Rasulullah. Aku tidak punya bekal apa-apa kecuali Kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku Kepadamu ya Rasulullah Kecintaan kepada Rasulullah Mendengar jawapan tersebut Nabi Muhammad Menghadapkan dengan wajah dan badannya Kepada orang tersebut kalau orang yang ada di sana, Nabi Muhammad yang semula hanya mengoleh begini. Ternyata di saat mendengar jawaban orang tersebut dengan jawaban seperti itu. Aku tidak punya modal apa-apa kecuali kecintaan kepadamu ya Rasulullah. Nabi Muhammad menghadapkan dengan wajah dan badannya kepada orang tersebut. Tanda peduli dan tanda perhatian. Lalu Nabi Muhammad menjawab dengan kabar gembira yang dirasakan oleh orang tersebut. Dan dirasakan oleh semua yang hadir pada saat itu. Dan dirasakan indah oleh umat Nabi Muhammad semuanya. Jawaban Rasulullah adalah sangat Sederhana, anda mahu menakdabkan engkau bersama orang yang engkau cintai. Jika yang engkau cintai adalah Nabi Muhammad, engkau akan bersanding dengan Rasulullah. Ini buah daripada cinta, buah daripada kecintaan kepada Rasulullah. Nah, inilah yang kita cari. Maka perayaan Maulid Nabi itu mencari cinta, bukan hanya gebiar saja. Setelah itu selesai, apa sih buah daripada pertemuan Maulid Nabi? Sudah tumbuh suburkah cinta di hati kita? Berapa kali kita mengadakan perayaan Maulid Nabi? Dan setelah kita mengadakan perayaan semacam ini, maka terus kita lahirkan Nabi di diri kita setiap saat. Menghadirkan cinta. Dan cinta kepada Rasulullah. Cinta itu kekuatan. Di dalam hati. Cinta itu punya kekuatan yang luar biasa dahsyat. Yang ngantuk jadi tidak ngantuk, yang malas jadi giat, yang takut menjadi berani itu karena cinta. Cinta kuat di dalam hati seorang hamba. Dan inilah yang perlu kita sumbarkan, kita tumbuhkan di hati kita kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama dari masa ke masa selalu membuat acara-acara yang intinya adalah tersambung hati kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan membahas masalah mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad buah daripada cinta itu. Secara otomatis, kalau orang sudah mencintai Nabi, akan mudah untuk mengikutinya dan menjauhi kemaksiatan. Baik, Jadi perayaan Maulid Nabi adalah untuk mencari cinta. Bagaimana kita mencari cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Uji syukur kepada Allah. Yang mengutus Nabi Muhammad Dengan zat Zatnya Nabi Layak dicintai Sebab cinta itu Akan tumbuh Jika yang dicintai itu Memang ada sebab-sebab Ada sebab sesuatu itu dicintai Yang pertama adalah Zatnya itu adalah indah Bagus yang kedua adalah memberikan kebaikan untuk kita kalau sesuatu itu tidak bagus kemudian membahayakan kita, mustahil kita mencintai mungkin ada seseorang istri mencintai suaminya biarpun hitam, kurus tapi baik, masih ada baiknya ya. biarpun hitam kurus aduh, ganteng mangga tapi ada baiknya dan itu. Jadi ada nilai baiknya. Coba. Kotoran ayam. maaf di majelis mulia, kotoran ayam. Kotoran ayam kalau taruh di bunga, di di pohon jadi po. pupuk. Kalau dari segi kotorannya kan jelek, menjijikan, untuk oh, apa sih? Tapi karena ada manfaatnya, makanya kalau ibu naruh kotoran ayam di bunga kemudian diambil sama orang marah atau tidak? Marah ini buat pupuk kenapa kamu ambil? Karena ada manfaatnya, saya senang. Tapi kotoran ayam tempatnya di hidung, ada orang ngasih kotorannya di hidung. Terlaba jelek kotoran ayam dan kotoran ayam di hidung tidak bermanfaat. Tidak ada orang senang dengan kotoran ayam ada di hidung. Ini satu contoh sederhana saja. Akan tetapi sebab cinta itu Karena indah dari dhatnya Satu Kemudian yang kedua Dia ada manfaat Dan semuanya ini ada pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi dhatnya Nabi adalah indah Dhatnya Nabi adalah paling indah Mata beliau, hidung beliau, kulit beliau, rambut beliau Bahkan keringat Rasulullah adalah harum Umm Sulaim Ibunda Sayyidina Anas Menyuruh Sayyidina Anas, anak kecil Untuk datang ke Rasulullah di musim panas Kalau Nabi tertidur Kemudian meneteskan keringat Suruh nangkep, suruh masukkan ke botolnya Kemudian Rasulullah terbangun Dan bertanya Apa yang kau lakukan wahai anak kecil Yang menjawab, aku disuruh ibundaku Kemudian ibundanya datang Untuk apa wahai Umar Sulai Keringatku itu Umar Sulai menjawab Ya Rasulullah, aku gunakan minyak wangi Aku jagirin minyak wangi dan sungguh keringatmu Kalau aku dengan minyak wangi Maka minyak wangi semuanya kalah Yang paling wangi adalah kiriatmu Ya Rasulullah Salam ala Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad jika melewati Satu tempat begitu Nabi Muhammad berlalu Tapi bau harumnya masih ada Dan tanpa minyak wangi Itu datnya Nabi Alaihi Wasallam. Dan para sahabat Nabi faham makna ini Semua yang ada pada Nabi adalah indah Nabi adalah paling tampannya manusia di dunia dan di akhirat dan ketampanan Nabi tidak menjadikan orang terfitnah kalau kita tahu Nabi Yusuf AS beliau adalah orang yang sangat ganteng beliau adalah orang yang sangat ganteng dan ganteng akan tapi tidak bisa mengalahkan kegantengan Rasulullah SAW tetapi lihat suatu ketika lihat di saat orang melihat kegantengan Zaidina Yusuf terpesona Hingga di saat memotong bawang terlupakan lupa dia yang dipotong bukan bawang, akan tapi yang dipotong tangannya dan tidak kerasa. Itulah orang terpesona. Orang kalau terpesona dengan kekaguman itu bisa lupa luka tidak dirasa, sakit tidak dirasa karena apa? Terpesona dengan sesuatu yang indah. Jadi Seydina Yusuf ganteng tapi menjadikan orang terfitnah, terpesona sampai lupa memotong tangannya. Itu Sayyidina Yusuf alaihissalam Tapi bagaimana ini kadang pertanyaan yang disandorkan Bagaimana Nabi Muhammad katanya lebih ganteng kok tidak ada orang yang motong tangannya Katailah inilah kelebihan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau diberi oleh Allah kegantengan Di atas kegantengan Nabi Yusuf Tapi tidak menjadi fitnah untuk siapapun Karena apa? Allah tumpangi di atas kegantengannya, Namanya Haibah Wibawa Sehingga tidak menjadi fitnah bagi umat beliau Wanita Arab semuanya tahu kegantengan Rasulullah. Semua ngerti tentang ketampanan Nabi Muhammad tapi tidak ada satupun dari wanita Arab yang berpikiran ngeres tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pikiran kotor kepada Rasulullah. Karena apa? Sudah tertutup oleh kekaguman akan wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Jadi fisik Nabi adalah ganteng dan ganteng. Sampaikan diselendungkan syair ada namanya Haswan bin Thabit penyairnya Rasulullah.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 seolah Allah kau terlahir seperti yang kau kehendaki untuk dirimu dengan segala kebaikan. Tidak ada kurangnya ya Rasulullah. Dan para sahabat Nabi faham makna ini. Lihat. Sampai lihat. Kita melihat hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Para sahabat ini mengagumkan jasadnya Nabi. Memuliakan jasadnya Nabi. Makanya aneh orang zaman sekarang yang mengatakan bahasanya memuliakan Nabi Muhammad adalah gak boleh. Yang perlu dimuliakan hanya wahyunya saja. Nabi Muhammad sama manusia biasa. Eh tidak, Nabi Muhammad manusia biasa betul sebagai manusia untuk kita ikuti. Tapi mandunya Nabi Muhammad adalah manusia istimewa. Dan sahabat Nabi tahu Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wasanya para sahabat Nabi memuliakan Nabi Muhammad bukan saja wahyu yang dimuliakan, tapi jasad Nabi Muhammad dimuliakan. Bahkan bukan saja jasadnya Nabi Muhammad, akan tapi sesuatu yang keluar dari Nabi Muhammad pun para sahabat Nabi masih memuliakan. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahasanya, Nabi Muhammad itu ma tanakhama khamatan illa wasaqata fi kaffi rajuli minhum Nabi Muhammad itu tidak membuang dahak kecuali ditangkap oleh sahabat Nabi kemudian diusapkan di wajah mereka takziman di Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkumkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kalau Nabi potong rambut para sahabat Nabi gereng-gerumun mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada rambut yang dipotong jatuh kecuali sudah ditangkap sahabat Nabi dengan dua tujuan satu tidak ingin rambut jatuh ke bumi lalu ke keinjak yang kedua ingin disimpan rambut itu dan bukan syirik menyimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seorang dikedeg-gedeng syirik syirik syirik Sayidina Khalid bin Walid di dalam sebuah peperangan Sayidina Khalid yang sering dikatakan sebagai pahlawan yang paling berani menaklukkan lawan-lawan Sayidina Khalid bin Walid suatu ketika di dalam peperangan kopiahnya itu terjatuh. Dalam berkecamuknya perang ternyata di saat topinya itu terjatuh, kopiahnya terjatuh, beliau sibuk mencari kopiah. Diingatkan oleh yang lainnya ya Khalid, kita dalam keadaan perang. Apa yang kau lakukan? Aku mencari kopiah. Kopiah usang biarin nanti kita cari kopiah lagi sekarang perang. Dia berkata, "Tidak, demi Allah, aku harus mencari kopiah sampai ketemu." Memangnya kenapa ada pada dengan kopiahmu? Karena di dalam kopiahku itu telah aku simpan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mereka mengangkut rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak mau mengagumkan Nabi. Itu buah cinta mengagumkan Rasul. Buah cinta. Kalau orang sudah kenal Nabi seperti itu dari kegantengan Nabi, jasad Nabi, sampai bekasnya Nabi, orang tidak bisa menghargai Nabi musibah. Kelahiran Nabi tidak mau diagungkan katanya bin A. Ah. Bukan saja kelahirannya saja, semua yang ada pada Nabi perlu diagungkan, perlu dimuliakan, perlu dihargai. Sayidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayidina Umar bin Khattab setelah menjadi khalifah beliau itu melewati gang kota Madinah kemudian menemukan talang yang ada di kota Madinah di perkampungan kota Madinah itu talang itu menjorok begitu. Sehingga dipandang tidak indah. Lalu Sayidina Umar bin Khattab menyuruh untuk menurunkan talang tersebut. Diturunkanlah talang di hari yang berbeda, Sayyidina Anas bin Malik melewati gang tersebut. Dan di saat Sayyidina Anas melewati gang tersebut, merasakan sesuatu yang janggal. Ada yang janggal, sepertinya ada yang kurang. Apa sih yang ada? Oleh sana, oleh sini. Kayaknya ada yang kurang, pokoknya ada yang tidak nyaman deh. Setelah lihat sana, lihat sini, baru sadar. Ah, di sini dulu ada talang. Sekarang ada di mana? Lalu Sayyidina Anas bertanya kepada kaum, orang yang ada di kampung itu, Ya kaum, siapakah yang tahu di antara kalian, siapa yang menurunkan talang di sini? Semua orang yang ada di kampung tersebut tahu, karena yang menurunkan adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Lalu menjawab, Sayyidina Anas yang menurunkan adalah Umar Ibn Khattab Beberapa hari yang lalu, karena dianggap ini mengganggu pemandangan kota. Saidina Anas bin Malik mendengar jawapan bahwasanya yang menurunkan Sayidina Umar bin Khattab menitikkan air mata. Lalu segera bergegas pergi kepada Sayidina Umar bin Khattab dan mengetuk pintu Sayidina Umar bin Khattab. Dan katailah Sayidina Anas adalah ulama yang sesungguhnya. Biarpun Khalifah Umar adalah khalifah yang adil, maka dia pun beliau pun tidak senang masuk ke rumahnya khalifah, kecuali ada hajat. Apalagi kan, khalifah adil saja malas masuk ke rumahnya, kecuali ada hajat. Sehingga waktu mengetuk pintu rumah itu, Sayyidina Umar yang ada di dalam dengar suaranya, suaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Umar pun bergegas. Ini Abdullah bin Abbas tidak akan mengetuk rumahku kecuali dalam keadaan penting. Ada apa ini? Keluarlah Sayyidina Umar bergegas. Dibuka pintu. Ada apa wahai Abdullah bin Abbas? Ada apa? Ya Khalifah. Ya Khalifah, aku mau tanya kepadamu, tanya apa, ada apa ini? Pasti ada masalah penting sampai kamu berani mengetuk pintu rumahku. Iya, aku tidak akan datang ke rumahmu kecuali penting, wahai Khalifah Umar. Apa yang kau anggap penting, wahai Abdullah bin Abbas? Sayyidullah Abdullah bin Abbas menjawab, Ya Khalifah, aku mau tanya, Apa benar yang menurunkan talang yang ada di pojok kota Madinah itu adalah engkau? Sayyidina Umar lemas, Abdullah bin Abbas Aku kira kau mencerita tentang sesuatu yang dahsyat. tak tanya urusan talang Sayyidina Umar berkata, iya memangnya kenapa dengan talang? Itu aku yang nurunkan karena ganggu pemandangan kota Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat Sayyidina Umar seperti itu menitikkan air mata Lalu berkata, ya khalifah Ya khalifah Apakah kamu tidak tahu bahwasanya yang memasang, yang memasang talang itu adalah Rasulullah dan aku yang membantunya Mendengar jawapan dari Syaitina Abdullah bin Abbas tiba-tiba Syaitina Umar pun bergetar merasa takut dan menitikkan air mata lalu berkata, benarkah yang memasang talang itu adalah Rasulullah dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas benar yang memasang Rasulullah dan aku lah yang membantunya menangislah Sayyidina Umar bin Khattab lalu pergi, Abdullah bin Abbas, ayo ikut aku kemana akan aku ambil talang itu dan akan aku pasang kembali pergi ke gudang dan diambilah talang tersebut setelah talang itu dibawa oleh Sayyidina Umar Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai bawahan berkata khalifah biar aku yang bawa talang itu kata Sayyidina Umar tidak akan aku bawa sendiri dibawalah talang tersebut sampai ke tempat yang semula ada di situ yang dicabut di situlah talang setelah sampai ke tempat talang yang dicabut itu Sayyidina Umar berkata Abdullah bin Abbas bantu aku untuk pasang talang tersebut baik Khalifah kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi Sayyidina Umar berkata, Abdullah bin Abbas, aku katakan kepadamu, pasang talang, bantu. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, ya khalifah, kamu tahu tempatnya tinggi, aku harus cari tangga. Kata Sayyidina Umar bin Khattab dengan lantang dan berkata, Abdullah bin Abbas, tidak perlu kau mencari tangga. Injak tengkuknya Umar bin Khattab yang berani menurunkan talangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat makna ini. Peninggalan Nabi ada maknanya Bagaimana zaman sekarang Peninggalan Nabi dihancurin semuanya Mana hatinya dengan Rasulullah Mana keterikan hati mereka dengan Rasulullah Peninggalan Nabi Tangkuk Umar injek Untuk masang talang ini berani menurun ke talangnya Rasulullah Peninggalan Nabi ada maknanya Sayyidina Imam Hasan Basri Pernah berkata Bahawasannya Kalau seandainya umat di zaman ini Zaman Imam Hasan Basri Zaman Hasri al berkata Kalau suatu ketika nanti ada umat melihat rumahnya Rasulullah Yang waktu itu belum berubah Kalau umat bisa melihat rumah Rasulullah di saya Cukup melihat rumah Nabi Muhammad Akan belajar ilmu cinta akhirat Allah Sangat sederhana Jangan dianggap rumah Nabi Rumah paling orang sempit hari ini masih lebih gede dari rumahnya Rasulullah Rasulullah tapi sekarang sudah tidak ada semuanya. Alasannya menjadikan sebab syirik dan sebabnya. Ahaha. Busibah. Karena tidak sambung hati dengan Rasulullah. Hanya mengandalkan Islam mengikuti. Kita perlu cinta. Peninggalan Nabi ada maknanya. Jubahnya Rasulullah, Iban Muslim. Meriwayatkan satu hadis Dari Sayyidina Asma' binti Abi Bakar. Beliau berkata, Sayyidina Asma' Hadihi jubbatu Rasulullah memegang jubahnya Rasulullah. Kahat anda Aisyah ada pada siti Aisyah. Dulu ini baju disimpan oleh siti Aisyah. Walau macam kubidat, tak siti Aisyah meninggal, obat tuha aku ambil itu jubah dan aku simpan di atas ayda asma. Wah ini uhasiluha astaghfirullahi maradona dan jubah itu aku basuh dan airnya akan aku jadikan obat untuk yang sakit. Imam Muslim meriwayatkan dan itu tidak disah. Itulah permasalahan orang tidak sambung dengan nabi maka menjadi salah-salah. Maka perlu mengembalikan cinta kepada Rasulullah dan faham kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada festival di Batang. festival menyanjung jahat Nabi Muhammad tidak betah. Apalagi menyanjung Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanjungan itu apa sih? Memuliakan, bisa dengan lidah, bisa dengan perilaku. Lidah tidak ada apa-apanya dibanding dengan perilaku. Kalau kita menyanjung dahak Nabi dahak Nabi dahak Nabi, tidak ada apa-apanya. Dibanding sahabat Nabi yang mengambil dahak lalu diusapkan di wajah. Sanjungan di atas sanjungan. Ini adalah makna yang harus dihadirkan bagi orang yang mengerti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik tadi mencari cinta. Nabi Muhammad adalah indah. Nabi Muhammad adalah ganteng. Maka dari sisi ini adalah mengundang cinta. Kemudian yang kedua yang mengundang cinta adalah apa? Kebaikan. Nabi Muhammad sangat baik untuk umat. Yang dipikirkan adalah umat. Nabi Muhammad itu jaminannya surga. Sudah dijamin surga akan tapi beliau rela keluar pergi ke sana. Menahan lapar, kadang dipukuli demi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Dabi Muhammad masuk kampung Ta'if. Kampung Ta'if. Jadi kalau perkampungan di Arab itu jangan seperti perkampungan di negeri kita itu sambung menyambung menjadi satu. Dahulu perkampungan itu adalah padang pasir ada gerumbulan begitu. Itu ada berapa kakak begitu. Padang pasir panjang gerumbulan begitu. Padang pasir panjang gerumbulan. Jadi dalam gerumbulan itu ada pakirnya tentu. Melingkar begitu. Kampung Ta'if. Nabi Muhammad pergi ke kampung Ta'if sebagai ustaz. Bukan mencari makan, bukan mencari duit. Tapi yang diinginkan Nabi adalah bagaimana umat di Ta'if tersebut akan masuk Islam dan selamat. Agar tapi apa yang didapat oleh Nabi saat Nabi memasuki kampung Ta'if tidak disambut dengan baik agar Nabi disambut dengan lemparan batu dan sandal. Anak-anak kecil keluar. Disuruh melempar dengan kerikil dan batu-batu kecil. Yang gede memukul dengan batu gede. Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai berat ustaz juru dakwah lihat. Nabi kita berdakwah dengan seperti ini. Adakah ustaz dakwah dipukulin sama Ya, ada belum apa-apa dikasih -apa. minum, dikasih makan, sih. Sudah begitu masih malas kadang-kadang. Sibah ini sana. Ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dibukulin Tak mengharap apa-apa Kemudian setelah itu Nabi Muhammad Setelah dibukulin begitu Nabi Muhammad Masih berusaha untuk bisa menyampaikan kebenaran Masih diseksa Lalu Nabi berkata Kalau begitu Wahai kaum taif Jika kalian tidak bisa menerima kami Maka kami akan keluar Kata mereka tidak Keluar lewat mana? Pintu sudah ditutup semuanya. Ternyata pintu-pintu sudah ditutup. Ada injak. Nabi tidak bisa keluar. Terus apa yang kau kalian kau, kau inginkan dari kalian, inginkan dari kami? Mereka berbisik, pembesar-pembesar Bani Fitu. Pada berbisik. Mereka ada yang berkata, "Kita bunuh saja Muhammad. Muhammad itu akan merubah agama kakek moyang kita." Kita bunuh saja biar tidak merusak kita. Kata sebagainya yang lain lagi. Kalau sampai Muhammad kita bunuh, wah berabe. Sebab Muhammad itu punya kabilah sukunya gede. Kita bisa perang dengan sukunya Muhammad. Lalu gimana Dia telah kurang ajar ke sini. Ya, jah, kalau begitu kita hajar saja dah. Kita coplok matanya atau kita ambil hitungnya, telinganya. Rrr, Musawrah. Musawrah panjang setelah itu mereka tersenyum dan ngangguk-nganggukkan kepala. Lalu pembesar ta'if berdapat, Muhammad, sebentar lagi kau boleh pulang. Setelah itu keluar pemuda pemuda yang keker. Pemuda yang keker gagah perkasa berjejer baris, dua barisan di pintu gerbang. Kemudian pembesar ta'if berkata kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, kalau pulang, pulang itu. Itu jalanmu. Nabi Muhammad melihat ke pintu gerbang, ada dua pemuda yang keker-keker dan tangannya sudah menggenggam begini. Sudah bisa diduga apa yang akan mereka lakukan. Memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menitikkan air mata. Tapi Nabi menitikkan air mata bukan kerana takut. Tapi Nabi menitikkan air mata karena takut kalau orang itu memukul Rasulullah akan melakukan dosa yang amat besar, bisa mengundang musibah untuk mereka. Yang dibikir orang kafir bukan yang dibikir diri beliau. Nabi berharap kalau mereka enggak sampai memukul, biar selamat. Tapi Nabi pun harus melewati mereka. Cepat pulang Muhammad kalau pulang, kalau dah aku bunuh kalau berjalanlah Nabi Muhammad melewati orang Taif tersebut. Dan di saat Nabi Muhammad melewati orang yang paling pertama, Dipukul dengan keras rapih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kanan. Dari kanan yang dibukul Nabi Muhammad terpental ke kiri. Sayangkan. Seolah olah ada menyaksikan Nabi bagaimana. Nabi yang kita cintai. Dipukul dari kanan terpental ke kiri. Dari kiri dipukul lagi terpental ke kanan. Ternyata yang di belakangnya mendorong Nabi dengan keras-keras. Sehingga wajah Nabi yang suci itu tersungkur ke bumi. Nabi diberdirikan lagi. Dipukul dari kanan. Bukul dari kiri. Didorong lagi. Tersungkur. Diberdirikan lagi. Dipukul dari kanan. Bukul dari kiri. Didorong. Tersungkur. Diberdirikan lagi. Bukul dari kanan. Bukul dari kiri. Dan begitu seterusnya. Ya, Nabi Muhammad Hingga Nabi Muhammad keluar dari barisan tersebut Nabi ingin berlari Tapi tidak mampu Karena sudah terlalu sakit Nabi yang bijak berjalan tertatih -tatih. Bahkan sesaat terjatuh Nabi Muhammad merangka Itupun masih dilempar dengan batu Nabi Muhammad menjauh Agar mereka berhenti Menyiksa Nabi Agar tidak tambah besar dosa mereka Terus Nabi menjauh dan menjauh Akhirnya semakin jauh Nabi Muhammad bisa berdiri Dalam tertatih tatih Nabi Muhammad Sakit yang beliau rasakan. Sampailah Nabi Muhammad di sebuah pohon kurma. Dalam riwayat pohon anggur. Nabi nyandar di tempat tersebut untuk beristirahat sejenak. Dan wajah Nabi Muhammad menghadap ke kampung ta'if. Allah. Menghadap ke kampung ta'if tapi pandangan yang ada dalam mata kasih. Nabi melihat dan berharap jangan sampai ada musibah datang. Kalau telah menyiksa Nabi Muhammad, khawatir Allah murka lalu menurunkan musibah ke orang tak dilihat oleh Nabi Muhammad dengan mata kasih dan di saat seperti itu malaikat datang. Ada malaikat datang yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah "Sungguh keterlaluan umatmu itu." Nabi Muhammad diam. Diulang lagi keterlaluan umatmu. Nabi Muhammad diam. Keterlaluan umatmu ya Rasulullah. Kalau engkau mahu Ya Rasulullah akan aku angkat gunung itu akan aku tumpahkan, aku jatuhkan ke atas kepala mereka. Baru di saat mendengar Nabi Muhammad... Malaikat menawarkan gunung mau diangkat Nabi baru tergerak dan berdiri berkata tidak. Jangan lakukan itu wahai malaikat. Aku masih berharap mereka itu akan berasyhadu allahu ila allah. Aku masih berharap keturunan mereka akan berasyhadu allahu ila allah. Bergegas Nabi Muhammad mengangkat tangan. Allahumma li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku itu. Mereka memukuliku kerana mereka tidak tahu. Allahumma la tu'adzibhum ya Allah jangan siksa mereka. Allah. Lihat kasih Nabi kepada orang yang menyakitinya. Bagaimana dengan kita Nabi Muhammad? Lihat, baiknya dengan kita. Yang dipikirkan adalah keselamatan kita. Nabi selalu memikirkan keselamatan kita. Nabi tidak rela jika kita bermaksiat. Nabi menangis kalau melihat umatnya bermaksiat. Nabi menangis. Tidak ingin ada umat beliau yang masuk neraka. Sampai dikatakan arhamu binaminnah. Nabi lebih kasih kepada kita daripada kita Nabi kalau melihat kita bermaksiat Nabi gundah, Nabi susah Tapi ada orang di antara kita bermaksiat Akan Nabi masih tertawar yang Allah Nabi sangat cinta kepada kita Hingga pada suatu ketika Dan ini dipertemukan ditemukan oleh Siti Aisyah Sering kali Suatu ketika Siti Aisyah mendengar suara tangis Tapi tangis yang ditahan tangis adanya dari air mata dan keluar suara mendengung. Apakah bisa itu ditahan oleh Rasulullah? Suara tangis yang ditahan sehingga yang ada adalah getar. Sampai dikatakan getar itu seperti air yang mendidih terdengar di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah yang tertidur mendengar suara itu. Lalu Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kau adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah, diampuni semua kesalahanmu. Dan kau tidak punya kesalahan. Kau adalah ahli surga. Engkau menangis apa yang kau takutkan ya Rasulullah. Sayyidina Rasulullah menjawab. Sayyidina Rasulullah berkata, Umatku Allah. Kita yang dipikir oleh Rasulullah. Aku tidak ingin ada umatku yang masuk neraka. Subhanallah. Inilah Nabi SAW. Ini yang perlu kita hadirkan. Bagaimana cinta kita dengan Nabi. Nabi sangat peduli dengan kita. Nabi selalu perhatikan kita. Bahkan di saat Nabi menjelang ajal beliau. Di saat muwafat. Bersama Syedah Fatimah di Zahra. Ada Syedah Aisyah ada di situ. Ada tamu. Lalu minta izin kepada Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan kepada Syedah Fatimah. Suruh masuk itu tamu. Tidak ada yang kenal tamu ini siapa? Yang tahu hanya Rasulullah masjid itu adalah Malaikat Israel. Datang kepada Rasulullah. Dan Malaikat Israel menjawab, Ya Rasulullah. Aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu jika kau izinkan Ya Rasulullah. Pakai minta izin ke Rasulullah. Nabi menjawab. Kalau memang itu tugasmu lakukanlah. Kalau kita datang ke Malaikat, ditawar dulu mana awar kita. Cabutlah datang malaikat jibril. Akhirnya di saat nabi muhammad mengizinkan kepada malaikat israil untuk mencabut nyawa, tiba-tiba menitik air mata. Malaikat israil tidak berani melakukan. Ya rasulullah kau katakan untuk mencabut nyawamu, tapi kau menitik air mata. Ada apa? Malaikat jibril juga berkata ya rasulullah kau menangis. Ijabul rasulullah, aku ingat umatku. Aku ingat umatku, jika aku masih hidup, jika mereka punya masalah, aku bisa menyelesaikan masalah mereka. Agar tapi setelah aku mati, nanti bagaimana? Dipikir umat. Malaikat Jibril ternyata datang untuk membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Ya Rasulullah absir. Bergembiralah wahai Rasulullah. Bergembiralah wahai Rasulullah Ada berita baik dari Allah Apa itu ya Jibril Jaminan dari Allah bahawa Sepertiga umatmu akan masuk surga tanpa hisap Tidak bakal ditanya meluncur langsung ke surga Sepertiga umat Nabi Muhammad Semoga ini golongan kita Mendengar kabar gembira seperti itu Nabi Muhammad tidak bergembira Bagaimana kabar gembira menjadikan beliau tidak bergembira Bisa mendengar kabar, sepertiga masuk surga, kan dua per tiganya belum. Nabi bergegas bertanya, Jibril, sepertiga masuk surga lalu yang lainnya ada di mana? Malah Jibril menyambut, yang kedua adalah, ada di antara umatmu ya Rasulullah, sepertiga lagi. Dia sesaat melakukan maksiat, tapi dia juga rajin ibadah. Sehingga apa? Kemaksiatannya ketutup dengan ibadahnya. Akhirnya dia masuk surga. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur. Semoga kita golongan yang ini. Kedan dosa. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Tapi di saat seperti itu Nabi Muhammad semakin gundah. Khawatirkah bergembiranya berhenti sampai di sini. Ya Jibril. Lalu sepertiga lagi ada di mana? Penasaran dengan yang sepertiga. Malaikat Jibril menjawab. Ya Rasulullah. Sepertika lagi ada dari umatmu yang memang Banyak melakukan kesalahan dan dosa Akan tapi diam-diam di dalam hatinya ada penyesalan Kekhawatiran untuk tidak bisa bertemu Karena di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah Dan kecintaan kepada Mu ya Rasulullah Karena ada cinta kepadamu Maka menjadikan dia selamat masuk surga Bergembiralah. Nabi Muhammad. Maka semua umat Nabi Muhammad itu masuk Surga. ini kabar gembira Nabi Muhammad puas setelah itu semua umatku akan masuk surga aku puas Ingat semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Dan ini akan masuk surga semuanya kalau memang kita benar dianggap sebagai umat Nabi Muhammad ini. Akan tapi yang menjadi masalah tadi lo di padang mahsar yang kita ceritakan, padang mahsar yang mengerikan ada orang yang berjalan dengan lututnya, ada yang berjalan dengan dadanya, ada yang berjalan dengan kepalanya, ada yang berenang di atas darah yang busuk orang pada ketakutan di saat seperti itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang masyarakat akan terlihat oleh semua penghuni maksyar. Semua para nabi terlihat kerana nabi-nabi dan orang-orang soleh mereka memancarkan cahaya dari wajah mereka. Dan cahaya yang paling terang adalah cahaya Rasulullah. Ketahuilah bahawa saja. Semua penghuni maksyar yang bisa melihat Rasulullah. Agar tapi tidak semuanya bisa dekat dengan Rasulullah. Ada di antara mereka seperti pungguk merindukan bulan. Keliharkan tapi tidak bisa dekat hanya bisa mengatakan, Ya Rasulullah tapi tidak bisa dekat, kerana hatinya tidak sambung kelihatan Nabi Muhammad, tapi ada di diantara mereka yang disapa oleh Nabi dan didatangi oleh Nabi, itulah umat Nabi Muhammad, jadi sekolah umat Nabi Muhammad akan didatangi oleh Nabi dan dibawa oleh Nabi, bersama bersama rombongan Nabi, akan dibawa ke Telaga Kautar, diberi minum dari Telaga Kautar, dibawa bersama rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh para ulama dari riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di pada mahsyar itu dirasakan oleh orang kafir munafik puluhan ribu tahun diputer-puter di padang mahsyar sampai masuk neraka jahannam tapi bagi pecinta Nabi Muhammad ahli iman padang mahsyar yang dirasakan oleh orang lain seperti puluhan ribu tahun bagi bagi ahli iman dan pecinta Nabi Muhammad ma baidadh wal asri seperti antara zuhur dengan asar Allah semoga nanti golongan kita ini dibawalah oleh Rasulullah ra tersebut dan para wadidanya dimimpin oleh Syedat Fatimah Tiz Zahra. Eh, pecinta Fatimah Tiz Zahra. Idolamu siapa? Yang idolanya, musuhnya Syedat Fatimah akan dibuang, ditendang, dijauhkan dari Syedat Fatimah Tiz Zahra. Meluncurlah ke surga. Akan kami di saat Nabi Muhammad meluncur bersama rombongan umat beliau. Ada sekolompok um ada manusia-manusia di Padang Masar pada menjerit. Dan menyeru kepada Rasulullah, Ya Rasulullah tunggu kami, Ya Rasulullah tunggu kami, Ya Rasulullah tunggu kami. Suasana yang dahsyat tidak bisa digambarkan dahsyatnya suasana saat itu. Ini hanya gambaran ringan dahsyat saat itu. Semua manggil, kita tahu ini tadi telah memberikan pertolongan Nabi Muhammad sebelum itu telah memberikan namanya Syafaat Uzma. Ingat Syafaat Uzma? Syafi'at Allah adalah pertolongan Nabi Muhammad untuk semua umat Di saat umat datang kepada Sayyidina Adam Gak mau Nabi Adam memberikan pertolongan Datang kepada Sayyidina Idris Sayyidina Nuh Kepada Nabi Ibrahim Kepada Nabi Musa Nabi Isa Gak bisa memberikan pertolongan Tapi di saat datang kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengatakan Hiyali Akulah akan memberikan pertolongan Namanya Syafi'at Allah itu adalah karena Allah ingin menampakkan Nabi kita adalah Nabi mulia di padang masar menjadi paling mulianya Nabi. Padahal Allah Bisa memberikan pertolongan kepada orang di padang masar langsung, langsung. Tapi Nabi Muhammad Allah melewatkan Nabi Muhammad karena Allah ingin menampakkan Nabi Muhammad bahwasanya ini adalah umatku yang ambakku yang paling mulia. Sehingga orang teringat dengan kisah itu. Ini loh yang memberikan pertolongan. Sehingga di saat Nabi Muhammad meluncur tahu itu Nabi Muhammad mereka menjerit Ya Rasulullah, Ya Rasulullah tunggu kami Nabi tidak menggubris, tidak menoleh Kemudian terus berjalan Nabi Muhammad Hingga mereka berkata Ya Rasulullah kami umatmu Ada yang berani mengatakan begitu Tunggu kami Nabi berhenti Jangan-jangan memang ada umatku yang tertinggal Kemudian Nabi Muhammad menoleh Dilihat semuanya mana umatku Kami Ya Rasulullah Kami, kami Apa buktimu kalau kau umatku mereka ada yang berkata, Ya Rasulullah, aku adalah dulu pernah mengadakan pengajian di sini. Memang mereka di dunia sebagai umat Nabi Muhammad. Aku melakukan kebaikan di sini, di sini, di sini, di sini. Kebaikannya banyak. Akan tapi di saat seperti itu, tiba-tiba Sayyiduna Muhammad SAW menggeleng dan berpaling. Menggeleng dan berkata, tidak. Aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Ya, kayanya tadi Ustaz ngaku umat Nabi Muhammad tapi hanya untuk membesarkan maqamnya saja, bukan cinta kepada Nabi. Lihat, aku tidak pernah kenal Engkau saat ini. Kata Engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Ditinggal oleh Rasulullah, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan orang yang ditinggal Nabi Muhammad mereka menyesal menggigit jari. Ya Allahu a'lamilihim, menggigit jari mereka. Dan itu tangan Sampai habis tumbuh lagi Nyesel kenapa dulu aku tidak kenal Nabi Muhammad Makanya sekat ini harus kenal Nabi Muhammad kita Supaya kita tidak ditinggal oleh Rasulullah Dimakan tangan mereka Dimakan tangan mereka sampai habis Tumbuh lagi sambil berjalan Makan tangan nyesel sampai tiba-tiba kecebur di neraka jahannam Di dunia ngaku umat Nabi Muhammad Tapi hatinya tidak sambung dibuang Semoga ini adalah pecinta Nabi Muhammad yang sesungguhnya Intinya umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya akan masuk surga selamat. Setelah mendapatkan jaminan seperti itu tadi. Dialognya antara Nabi Muhammad, Malaikat Jibril, Malaikat Israel. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan kabar gembira semua umatnya masuk surga. Tapi umat yang benar tadi. Umat yang ikut Nabi Muhammad. Maka Malaikat Nabi Muhammad pasrah Malaikat Israel cabutlah nyawa Dan betul. Di saat Nabi Muhammad boleh dicabut nyawa beliau. Nabi Muhammad mengatakan, "Ah, apa itu ya Israel?" Dijawab oleh malaikat Israel, "Ya Rasulullah, itu adalah sakarotil maut, sakit wahai Israel." Ya sakit ya Rasulullah. Man, Nabi Muhammad bertanya, apakah tidak ada cara lain mencabut nyawaku? Dijawab oleh malaikat Israel, Ya Rasulullah. Ini cara sudah aku lembutkan tujuh puluh kali untuk mencabut nyawamu, Ya Rasulullah. Sudah aku ringankan tujuh puluh kali? Malek Rasulullah menjawab, tujuh kali sudah kau ringankan masih sakit seperti ini? Iya. Kenapa harus kau ringankan tujuh puluh kali? Karena engkau adalah Rasulullah. Halikullah. Ternyata Nabi Muhammad di saat itu menjadi gundah kembali. Engkau meringankanku tujuh puluh kali karena aku Nabi, wahai Israel. Iya, ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan umatku nanti? Malaikat Israel menjawab, umatmu adalah orang biasa, ya Rasulullah. Ini aku akan aku cabut dengan cara biasa. Nabi Muhammad minta tunda lagi dan mengangkat tangan dia, Allah. La ilaha illallah Inna lil mawti la Diulang-ulang La ilaha illallah Inna lil mawti la sakarat Sungguh dalam kematian Ada sakaratul maut Yang sangat menyakitkan Lalu Nabi mohon Allahumma khafib Ala ummati sakaratul mawt Wasakil ala iya Lalu Nabi menengahkan tangan Dan memohon Ya Allah Ringankan sakaratul maut Dari umatku Dan bebankan kepadaku Ya Allah Kalimat seperti ini Bukan mustahil Seorang ibu yang melihat anaknya sakit kadang ngomong begini, Ya Allah biar saya saja yang sakit, jangan anak saya. Pernah atau tidak? Mungkin. Bukan sesuatu ini. Karena begitu cintanya kepada sang anak Nabi lebih dari cintanya seorang ibu kepada anak. <tuk> Nabi tidak minta apapun kecuali Allah kasih. Dikabul dan dikabul. Setelah Nabi mendengar kabar bahasanya dikabul permohonannya umat Nabi Muhammad yang benar akan diringankan segaratul maut. Dan betul diringankan umat Nabi Muhammad Yang kenal lebih Muhammad akan ringan Agar Nabi Nabi Muhammad Rasakan syakur telah maut Kalau Nabi lebih sakit bukan lebih sakit Akan Nabi, Nabi menginginkan keselamatan umat Nabi di dunia saja fisik Nabi Muhammad dipukuli demi umat Niat. Ya. Padahal mestinya Nabi ngomong Ya Allah, aku kan kekasihmu Ya Allah, bagaimana aku dakwah Tidak usah sakit, misalkan ngomong gitu Tapi tidak, Nabi mengatakan Aku ingin membela umatku Nabi dipukuli, disakiti Nabi rela Dengnik umat sampai waktu sakaratul mautnya menjelang ajal beliau nabi masih memikir kita dan nabi merasakan sakit sayyidah aisyah dalam riwayat sahihah bagaimana wafatnya rasulullah yang saat itu berada di pangkuan sayyidah aisyah radhiyallahu anha siti aisyah memberikan siwak yang sudah dibasahi dengan dengan lidah dengan ludah sayyidah aisyah kemudian lidah rasulullah dipakai lagi dan diganti lagi ditukar lagi tuker tuker di siwak-siwak itu dilembutkan oleh Siti Aisyah disiwakkan kepada Rasulullah Sallam. Dan saat itu Nabi Muhammad ditemukan dalam keadaan panas, demam yang sangat sampai dikatakan 70 kali lipat demam itu. 70 kali lipat sehingga kalau ada kain yang dibasahi, ditempelkan di kening Nabi Muhammad seketika mengering. Keluar keringat, keluar keringat besar, panas. Dan di saat keluar keringat Siti Aisyah mengusap Keringat Rasulullah Saya kata Siti Aisyah Setiap kali keringat Nabi Muhammad keluar Aku usap keringat Nabi Muhammad Dengan tangan Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Ada perawi yang ternas Aisyah Kenapa harus kau usap dengan tangan Nabi Muhammad Kau tidak dengan tanganmu Siti Aisyah menjawab Demi Allah Tangan Nabi Muhammad lebih lembut dari tanganku Saluh ala Nabi Muhammad setelah itu Setelah itu Nabi Muhammad merasakan saat-saat. Lalu mengucapkan. La ilaha illallah. Inna lil mawti la sakarat. Inna lil mawti la sakarat. Saat itu berada di bangkuan Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah menyaksikan Nabi Muhammad. Ar-rafiq al al-a'la. Ar-rafiq al al-a'la. Nabi Muhammad rindu untuk ketemu Allah. Tapi berdemikian beliau merasakan sakit. Di saat dijabut nyawa beliau. La sakit-sakit. Kemudian Nabi Muhammad. Ar-rafiq al al-a'la. Kepat dengan Allah. Dengan Allah. Dengan Allah. La ilaha illallah. Tiba-tiba terbe dan Siti Aizah merasakan Di pangkuan beliau semakin berat Artinya saat itu Nabi Muhammad sudah Dijambut nyawa beliau oleh Allah Subhanahu SWT Dan Siti Aizah belum tersadar saat itu Setelah berpermanit baru pecahlah Tangis yang ada di rumah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itulah Nabi Muhammad yang mencintai kita Bagaimana kita dengan Rasulullah Kibadir Nabi Muhammad Ngaku-ngaku dengan Nabi Muhammad Sebagai penutup ini Jadi banyak membaca cerita Nabi Muhammad itulah memenungkuhkan kecintaan. Yang mengaku cinta Nabi Muhammad dengar. Ini sebuah kisah yang memang akhir-akhir ini sering kami hadirkan. Karena kami menganggap ini kisah itu betul-betul kisah yang kami rasakan sangat indah. Kisah seorang anak muda yang namanya Sa'labah bin Abdul Rahman. Sa'labah bin Abdul Rahman anak muda umur 16 tahun. Sa'labah itu... Sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau tidur itu di tempat yang kesananya itu tembus ke rumahnya Rasulullah. Alasannya apa? Kalau Nabi Muhammad keluar rumah, dia ingin yang pertama kali melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia ingin kalau ternyata Nabi Muhammad itu butuh punya hajat, dia bisa langsung menolong Rasulullah. Dan Nabi senang menyuruh Taala Babi Nafurahman kalau pergi kepada Sayyidina Abu Bakar Sedemar, karena kalau jalan cepat, ada orang yang punya kebiasaan jalan cepat. Disuruh cepat kembali, suruh cepat kembali. Nabi senang. Bahkan suatu ketika ditanya Taalaba kenapa kalau kamu disuruh Nabi Muhammad, kok ngebut banget? Ia menjawab, kalau aku disuruh Nabi Muhammad, aku cepat karena aku tidak sabar jauh dari Nabi Muhammad, ingin segera kembali melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rindu dengan Nabi. Pada suatu ketika Taalaba bin Abdullah disuruh oleh Rasulullah, wahai orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad, dengar kisah ini. Disuruh oleh Rasulullah untuk pergi ke satu tempat Melewati gang-gang kota Madinah Jadi saat melewati gang-gang kota Madinah Di saat itu ada satu rumah yang terbuka pintunya oleh angin Angin membuka pintu Sehingga terbukalah pintu Orang Madinah fakir-fakir saat itu Pintu terbuka dan di balik pintu sana ada kamar mandi Kamar mandinya orang fakir tidak ada pintu Adanya hanya kain dan kerana pintu terbuka ada angin yang menerpa Maka tersingkaplah kain tersebut. Dan dibalik kain tersebut. Ternyata ada wanita yang lagi mandi. Sayyidina Ta'ala Baina Abdul Rahman melihat. Dan melihatnya pun tak sengaja. karena ada pintu terbuka. Ia ter ter ter terkecoh. merasa untuk mengikuti suara tersebut. Pintu terbuka. Ada kain tersingkap. Buka ada wanita terbuka. Wanita yang lagi mandi di situ. Di dia melihat seperti itu. Tiba-tiba dia biasa sadar, aku ini diutus oleh Rasulullah. Aku orang yang dekat dengan Rasulullah. Bagaimana aku melihat seperti ini? Menangis dia. Lalu ia berkata, Aku takut kalau setelah ini ada wahyu turun yang mengatakan aku sebagai orang munafik. Aku malu dengan Allah dan aku malu dengan Rasulullah. Aku tidak akan kembali ke Rasulullah. Bingung dia. Mau kembali ke Rasulullah malu? Mau kembali kepada ibundanya pasti dicari Karena dia akan selalu dicari oleh Rasulullah Bingung dia dalam keadaan bingung Dia tak tahu pergi kemana Bingung, bingung, bingung Nangis, ya bingung Karena malu tadi dengan Rasulullah Nabi Muhammad yang ada di Masjid menunggu Sa'alabah kau belum datang Ditunggu waktu sholat masuk Sa'alabah belum datang Baru masuk waktu sholat berikutnya Kalau subuh, duhur, asar Ditunggu sampai Selalu tanya mana Sa'alabah Belum datangnya Rasulullah Baru hari ketiga Sa'labah di mana? Ya Rasulullah Sa'labah yang namanya anak muda Mungkin dia pergi ke mana? Ya Rasulullah Tapi ternyata Nabi Muhammad saat itu merintahkan Tolong cari Sa'labah Di upok kota Madinah Semuanya tidak ada Sa'labah Ibunya pun tidak tahu ke mana Sa'labah pergi Sa'labah bin Abdul Rahman bukan Abu Sa'labah lain Ini Sa'labah bin Abdul Rahman Lalu menyampaikan ke Nabi Ya Rasulullah Kami tidak menemukan Sa'labah bin Abdul Rahman Nabi dengan wahyu menyampaikan Wahai Umar bin Khattab, Kau cari Ta'labah bin Abdurrahman di sana. Di antara bukit kota Mekah dan kota Madinah. Dia ada di situ. Pergilah Sayyidina Umar. Ditemani Sayyidina Salman Al-Farisi. Berangkat Sayyidina Umar pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah. Tidak menemukan siapa-siapa. Tidak ada kehidupan. Akan tapi tiba-tiba pandangan Sayyidina Umar tersuju kepada gerombolan kambing-kambing. Kalau ada kambing biasanya ada orangnya. Dicari mana ada orangnya. Ada orang tua yang duduk. Itu mungkin tak labah. Dari kejauhan hanya bentuk manusia. Tapi tidak jelas wajah siapa ini. Ini dia orangnya. Ketemu nih. Setelah didekati ternyata orang tua. Bukan tak labah. Lalu mengucapkan salam assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tua mohon maaf saya mau tanya. Tanya apa? Apakah anda melihat anak muda ada di sini? Dengan ciri-ciri umurnya kurang lebihnya 15-16 tahun. Kalau jalan cepat Wajahnya ceria Jalannya senyum terus Orang tua tersebut ke menjawab Tidak Aku tidak menemukan orang seperti itu Hanya aku melihat ada orang, anak Ada di atas bukit itu Setiap sore turun ke sini Aku beri susu kemudian dia lari, lari ke atas Jalannya memang cepat Umurnya kurang lebih 16 tahun Tapi orangnya tidak riang tapi orangnya matanya merah karena dia menangis terus cengeng dia. Saidina Umar enggak kebayang taalabah orangnya ceria. Kayaknya bukan. Cuman kata Saidina Umar bin Khattab barangkali juga dia, biar aku tunggu saja, Pak. Mungkin itu yang aku cari, Pak. Saya akan tunggu di sini. Aku saya mau ke atas kata saya Umar. Saya muka atas mau Oh, kalau ke atas dia akan lari terus kalau begitu saya tunggu di sini saja. Kalau sore kan dekat turun dia. Iya sore turun tapi kalau ada manusia selain aku dia tidak bakal mau turun. Dia takut melihat manusia. Hah? Gitu. Lalu bagaimana agar aku bisa melihat dia? Kata Saidina Umar, "Dijamu oleh pengawal al kamu sembunyi di balik pepaktuan di sana. Nanti kalau saya turun, kamu baru keluar, kamu lihat barangkali itulah orangnya Betul menjelang sore, menjelang Maghrib Saidina Umar sembunyi di situ. Jangan saya dinasal banat ini turunlah anak muda tersebut mendekat ke penggabala kambing biasa sudah langganan karena tidak ada makanan dikasih susu segelas diminum susu setelah diminum air susu baru bergegas naik ke atas Syedina Umar yang melihat sadar betul ini dia anak yang aku cari lalu Syedina Umar berkata Talaba bin Abdurrahman kaget dia dan kaget melompat dia langsung lari dengan cepat dengan celosai Umar bertakabul Talaba Talaba Talaba Umar, ngapain kamu ke sini? Apakah telah turun ayat yang mengatakan Aku orang munafik? Apakah Rasulullah mengatakan Aku orang munafik? Sambil lari Tidak Aku tidak mendengar itu semua Berhenti Salah bak Lari ke atas Dikejar Saidina Umar Ketangkap Rasulullah Diturunkan Dibawa Diajak pulang Dinaikkan digerak, Dibawa Dibawa Dibawa pulang. Dibawa Taklah bakal Rasulullah Tidak Aku malu dengan Rasulullah Kenapa? Aku malu dengan Rasulullah Dipaksa pulang Karena sudah terhitung 40 hari Hanya minum susu Maka lemah. Di perjalanan sakit sampai di rumah sakit. Sehingga karena sakit tidak langsung dibawa kepada Rasulullah. Tapi diampirkan di ibundanya. Baru Sayyidina Umar lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Tak labah sudah kami ketemukan. Tapi dia sakit. Sekarang kami letakkan di ibundanya. Lalu bagaimana selanjutnya? Apakah kami bawa ke sini? Atau bagaimana ya Rasulullah? Sepuntan Rasulullah menjawab. Aku yang akan datang ke sana. Didatangilah Rasul Oleh Rasulullah. Nabi Muhammad datang mengucapkan salam. Langsung mendekat kepala Sayyidina Sa'labah bin Amr Rahman. Kepala beliau, kepala Sa'labah lalu diangkat di atas pangkuan Rasulullah. Didudukkan di pangkuan Rasulullah. Dan di saat didudukkan di pangkuan Rasulullah, Taalabah yang tidak berani memandang Rasulullah berkata, Ya Rasulullah, tolong turunkan kepala yang punya mata kotor dari pangkuanmu yang suci itu, ya Rasulullah. Merasa enggak pantas. Sekarang banyak makcik aku pecinta Nabi ini enggak malu nih maksiatnya mau jalan ngaku dekat dengan Nabi Muhammad. Kemusibah. Ini hanya melihat seperti itu merasa tidak pantas dekat dengan Nabi. Kepalanya di atas bangkuan Nabi ternyata turun sendiri. Glinding turun, akhirnya diangkat lagi oleh Nabi. Ya Rasulullah Taala, turunkan kepalaku yang punya mata kotor dari bangkuanmu yang suci itu ya Rasulullah turun lagi diangkat oleh Nabi Muhammad dan dipegang Sa'labah ada apa dengan engkau ya Sa'labah bin Abdul Rahman lalu Sa'labah dengan gerai dan tangis bercerita tentang kisahnya tentang dosanya waktu melihat perempuan yang mandi dan melihatnya pun dalam keadaan seperti itu bukan nyari, ngintip bukan buka internet, bukan hanya melihat sepintas saja menangis lalu Nabi Muhammad berkata Tangis menghapus dosamu. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, ya Rasulullah, aku ingin Allah mengampuni kamu. Allah sudah mengampunimu, Rasulullah. Allah sudah mengampunimu. Lalu apa yang kau takutkan sahabah Ta sekarang? Ya Rasulullah, aku takut hukuman Allah dan aku takut jauh darimu, ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah. Allah tidak akan menyiksamu dan kau akan selalu dekat dengan Allah. Kemudian setelah itu Kak Lama berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Aku merasakan antara kulit dengan dagingku Ada semut yang merayap Aku merayap Merasakan antara kulit dengan dagingku Ada semut yang merayap Ya Rasulullah Nabi menjawab Ta'labah. Itu artinya ajalmu sudah dekat. Ucapkan kalimat syahadat. Nabi menuntun. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammad rasulullah. Ta'labah mengikuti. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammad rasulullah. Kemudian Nabi langsung terpejam matanya. Ditutup oleh Rasulullah. Meninggal. Wafatlah Ta'labah. Kemudian Nabi Muhammad yang memandikannya. Nabi Muhammad yang mengkafalinya. Allah indah. Nabi Muhammad yang menyulatinya. Nabi Muhammad yang mengantarkan jenazahnya. Bahkan di saat Nabi Muhammad mengantar jenazahnya, Ta'la Ta Bina Abdul Rahman, Nabi Muhammad SAW berjalan seperti jalannya orang yang tidak punya tempat untuk berjalan. Berjalan dengan ujung kakinya, jinjit. Sayyidina Umar sampai berkata, Ya Rasulullah, tempat luas. Kenapa kau berjalan seperti orang berdesak-desakan? Dijawab oleh Rasulullah, demi Allah wahai Umar. Demi Allah aku melihat malaikat Mada turun mengiring jenazahnya Ta'labah bin Amtur Rahman Sebab aku tidak punya tempat untuk menginjakkan kakiku S.A.W Allah Cinta Kepada Nabi Muhammad yang sesungguhnya Menjadikan seseorang malu melakukan kemaksiatan Mungkin melakukan dosa Kita manusia yang bisa melakukan dosa Akan tapi hendaknya kita sadari. Lalu kembali kepada Allah Dan minta maaf Menyesal Bagaimana mengaku cinta Nabi Muhammad? Maksiat lancar. Kita berdosa bersalah. Akan tapi ketahuinah bahawa. Dosa yang kita lakukan bisa menjadi sebab kita tidak ketemu Rasulullah. Kita tempatnya salah. Akan tapi ada pintu maaf. Kalau sudah Allah maafkan dia tidak akan kita dihukum oleh Allah. Maka saat ini loh saatnya kembali kepada Allah dan Rasulullah. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan dengan nyantai. Ini taklah bahawa cuma melihat saja Melihat begitu saja merasa tidak pantas duduk dengan Nabi Muhammad SAW Maka buah dari cinta yang pertama menjadikan apa? Buah cinta yang pertama menjadikan orang jauh dari maksiat. Yang kedua buah cinta kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad mencari Di dunia dan di akhirat Allah. Dicari di dunia di akhirat juga dicari oleh Rasulullah Sampai tak lama di dikapan oleh Rasulullah SAW Dan mari kita tengok hati kita Pantaskah kita mengaku-ngaku cinta Nabi Muhammad Tapi kita tidak pernah berusaha untuk menjauhi kemaksiatan Di rumah kita Di dalam kehidupan kita sehari-hari Inilah yang bisa kita hadirkan, yang kami hadirkan Untuk membangun cinta kepada Rasulullah Wasallam. Tidak cukup kita mengaku cinta dengan lidah Harus ada hati yang merasakannya Lidah berucap mah gampang Tapi sekarang bagaimana hati kita dengan Nabi Muhammad SAW Kalau masalah cinta Nabi Muhammad tidak pandang Berilmu pun bisa Abu Jahl Kandang orang awam Orang awam ya. Ibadahnya hanya solat imam waktu saja Solat sunat hanya ala kandang Tapi ternyata hatinya sambung dengan Rasulullah Allah membaca salawat yang banyak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantaraan yang bisa kami hadirkan. Kalau sudah bicara tentang Nabi Muhammad adalah lautan. Tidak ada ujungnya. Terlalu luas. Bicara tentang kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwasanya pertemuan kita adalah untuk membangun cinta. Kesempurnaan bangunannya adalah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ayo kita hadiri majlis ini. Rutin. Jangan mentang-mentang disiarkan dari dia di radio, dengar di radio dia. Keberkahan majlis adalah istimewa. Adapun yang mendengar radio saat ini, insyaAllah juga mendapatkan berkah. Karena anda punya uzur. Anda harus, anda tidak bisa meninggalkan tempat, maka anda mendengar radio. Dan yang mendengarkan radio saat ini, ketahuilah anda pun dipilih oleh Allah. Dan yang dihadirkan Allah di tempat ini pun dipilih oleh Allah. Dikatakan bahwasannya. Kalau tadi kita bicara tentang cinta, maka katailah, siapapun yang telah didatangkan oleh Allah di tempat ini, telah diberi oleh Allah bagian daripada cinta kepada Nabi SAW. Kalau memang anda tidak mendapatkan bagian oleh Allah tidak dihadirkan di tempat ini, karena di tempat ini akan dibahas tentang cinta ke Rasulullah. Maka bersyukurlah bisa menghadiri tempat semacam ini. Ini saja. Ada tanya siapa? Ada. Baik untuk bil-bil barokah saja, karena sudah malam. Dua saja, satu-satu untuk barokah. Biasanya panjang pertanyaannya. Kalau maulid nabi agak panjang, mohon maaf. Saya baik di Dua pertanyaan sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulai saya nabi. Oh, yeah. untuk cinta kepada Nabi Muhammad ini memang benar-benar sulit sampai sebenarnya uh, kita dah cuba ya, banyak cuba uh, supaya kita cinta kepada Nabi Muhammad agar ibadah kita benar-benar musuh -benar seperti solat kan kosong-kosongannya suami, Ustaz. Yang mau saya tanyakan, apakah enggak masalah amalan-amalan ada amalan ada cinta cinta sama Nabi Muhammad? Baik, selesai Baik, Baik, ini kayaknya pertanyaan satu. Ada lagi, Ibu? Yang pendek jawabannya nanti akan dijawab dulu. Ini jawabannya panjang. Ada sambungannya dengan materi yang alim. Ibu enggak ada ibu yang bertanya sana. Ya kanan dulu, yang dulu angkat tangan. Itu. Nah, yang dulu yang dulu. Yang kanan, yang kanan. Yang kanan, yang kanan. Nah, itu ada dua yang kanan. Yang kanan ya, kanan duluan. Yang mana yang kanan? Yang kanan. Eh, yang kanan enggak tahu kanan. Ah, enggak tahu kanan. Kanan yang mana kanan? <ganti> kanan dari sini. Baik, enggak apa-apa. Nanti habis ini, Bu, habis ini, habis ini enggak apa-apa dua. Iya, dua-duanya enggak apa-apa, sudah terima Kanan dari sana menghadap dari sini <laughs> Baik, ya boleh sedikit ya. Pendek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Citra Dari Tanjung Sekuang Begini Ibu Yan uh, Yang saya ingin Tanyakan adalah uh, Ini sehubungan uh, Dengan uh, Apa Hari nah, ini kan kita mengadili Maulid Nabi ya. Uh, ini juga beberapa hari Tapi yang masih menjadi topik hangat adalah uh, masalah sorbim hepdoh, penceraian terorisme hepdoh ya terorisme hari itu ya. Apa itu? Apa itu? Lo? Ayah apa? Masalah apa? Ini masalah uh, terorisme hepdoh yang kemarin di Inggris. Uh, ini saya ingin hanya uh, Ingin menanyakan korelasi antara uh, apa kecintaan kita kepada Rasulullah uh, dengan kemarin itu kan adanya kejadian teroris di Saudi yang di situ uh, bahwa itu terjadinya uh, masalah penembakan sepuluh orang wakafern itu kan adalah uh, puncak daripada mungkin uh, kecintaan kepada Rasulullah di mana pada saat itu kan. Tanggulwic dan Hendro itu kan mereka menerbitkan salah uh, satunya adalah karikatur yang menghina Rasulullah. Nah di sini uh, bagaimana kita sebagai uh, kaum muslimin ya uh, dalam hal ini uh, mungkin jujungan kita dari Muhammad SAW uh, artinya sebagai seorang muslim dengan kejadian kemarin dan bagaimana kebaikannya demikian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian Ibu sekalian karena sudah ini dulu nah, ya. berhak eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yang saya hormati. tadi Bapak Bia menjelaskan bahwa kita sebagai iman dan iman mencintai cinta yang bersulullah kita menjadi besar kepada Bapak di mana tadi Bapak Bunya juga menjelaskan kunci cinta untuk cintai Rasulullah adalah banyak selawat kepada beliau. Yang kedua meniru atau contoh ahlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah kita yang menciptakan. Yang ini saya tanyakan di sini, di mana kita menjumpai banyak sekali macam-macam selawat. Yang saya tanyakan selawat manakah yang paling bagus yang bisa kita amalkan sehari-hari dalam beribadah kepada Allah khususnya dan untuk, untuk mendapatkan cinta kepada serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gimana tadi akan jawaban dari Ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab dulu. Teror tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teror tidak pernah diajarkan Nabi. Dalam sebuah peperangan pun Nabi ada mengajari tata kerama dalam peperangan. Sehingga peperangan itu harus atas komando seorang imam. Tidak diperkenankan peperangan tanpa komando seorang imam, maka nanti akan menjadi kehancuran bagi bangsa. Kita harus marah di saat nabi dicaci dan diolok. Akan tapi bagaimana membela nabi yang sesungguhnya? Apakah kita pecahkan orang yang mencaci nabi saw? Apakah akan kita hancurkan orang tersebut? kata ialah bahwa beberapa waktu yang lalu ada di Swedia atau di mana ada seorang yang menulis membuat karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang guru mulia Al-Habib Ali Al-Jufri sempat bertemu dengannya al dia ditemui orang tersebut tapi dengan tidak tidak dengan nada marah sehingga orang tersebut terkagum dengan sifat dan akhlaknya Habib Ali Al-Jufri semua orang pada marah kepadaku Akan tapi kenapa kau tidak marah kepadaku Jawab oleh Habib Al-Jufri Kenapa aku harus marah Dan Nabi pun juga tidak akan marah denganmu Kenapa? Karena engkau melakukan itu Karena engkau tidak kenal Nabi sekarang tugas semua hari ini coba kenal Nabi Muhammad secara sesungguhnya. Bukan tidak akan berani menulis karut hatur. Ya, dia tidak mengerti Nabi Muhammad. Coba mereka kita ajari kenal dengan Nabi Muhammad. Maka dia tidak akan membuat karikatur semacam itu. Dia tidak tahu Nabi Muhammad SAW. Makanya dia ingin melecehkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia kenal Nabi Muhammad secara sesungguhnya. Tidak akan bisa melukis Nabi Muhammad. Bahkan tidak akan melecehkan Nabi SAW. Jadi permasalahan bukan saja di mereka. Kita ini kurang memperkenalkan nabi dan kita pun kadang tidak kenal nabi. Kenapa? Akhlak kita bukan akhlaknya nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lihat ya, negeri kita sampai kita suatu ketika bercita. Negeri kafir kenapa lebih dekat dengan nabi? Negeri kafir tentang tata tertib, kebersihan, menghargai orang lain, ngantri, enggak mau nyalip. Kita masuk Hongkong, masuk ini. Orang antri ngapain orang panjang itu naik bis. Kita di ujung, bisnya di sana. Ngantri. Aja. Enggak mau egois, enggak mau doleh orang lain itu kan Islam akhlaknya. Kalau kita kita tidak pernah mengenalkan nabi sehingga orang tidak tertarik dengan nabi, itu salah kita. Jangan buru-buru nyalin orang lain dulu, entar dulu. Sudahkah kita menampilkan akhlaknya Rasulullah? Kenapa orang kafir pakai akhlak Nabi Muhammad? Mereka hanya teori saja, tapi kita iman. Jadi antri itu sendiri kalau saya buat contoh. Antri itu budaya memementingkan orang lain tidak ingin mendahului karena itu haknya dia coba uh, usah berusaha-usaha sama orang fakir bunuh-bunuhan sampai gara-gara rebutan beras-beras miskin hit umat Nabi Muhammad semuanya kekotoran dia kotor luar biasa Ya, kita mungkin kita menghibur diri, ya. Karena masalah kita terlalu banyak. Itu menghibur diri yang tidak ingin benar itu sebetulnya. Mereka terlalu banyak. Ini susah diatur dan semuanya. Wa, wa, wa, wa, wa, macam. Jadi bermasalah kita. Baik. Dia salah. Membuat karikator, merecehkan Nabi adalah salah. Akan Nabi kita wilayah. Kita kembali kepada bab. Yang sekarang harus kita lakukan, kita menyibukkan diri kita. Kalau ingin membela Nabi adalah cintailah kekasihmu Nabi Muhammad. Dengan cinta yang sesungguhnya maka akan memancar dari cinta itu perilaku qumu yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Nabi lembut penuh kasih lihat orang pun akan lembut penuh kasih. Akan tapi lihat teror tidak menampilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teror tidak menampilkan keindahan, maka bukan bagian kita itu. Marah kita harus marah tapi ada aturan cara marah. Marah yang kata pakai aturan tidak ada bagian dengan syariat dan akal namanya tahawur ngacuk. Dan tidak membuahkan sebuah kebaikan. Kalau honjah cinta, apakah benar Nabi Muhammad mendidik semacam itu? Kadang kita juga latah, Tidak usah berusaha. Kurang lebih sebetulnya dengan kejadian yang dikerita. So ketika kita diminta untuk menghujat. Mohon maaf. Beberapa pelaku-pelaku kejahatan. Dari bencong, pelacur dan sebagainya. Tidak. Bukan bagian saya. Ada hadis, buaya Ini sekarang banyak bencong di sini, Buya. Di sekitar mencid banyak bencong ini. Ini bahawa hadiskan yang kan tahu tentang hadis terkutuk dan terkutuk terkutuk saya tidak akan menghujat mereka kalau saya menceritakan bahasanya orang yang menyerupai laki-laki dan perempuan perempuan laki-laki adalah terkutuk iya. tapi saya tidak berani menghujat mereka semua Kenapa? sampai hari ini pun saya tidak pernah duduk ngisi pengajian untuk mereka saya hanya sibuk di masjid saja mereka belum pernah mendapatkan sentuhan dakwah saya bagaimana saya menghujat mereka ayo kita yang salah nyalain orang ini permasalahan kita. Itu Itulah dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur, sampai saya minta, coba persatuan benjong di Cirebon itu, yang itu coba saya diundang. saya ingin ketemu mereka, saya ingin ajak bicara yang baik, pelacur pelacur, tak apa-apa, saya ingin bicara yang baik, pemabuk pemabuk, bicara yang baik, menghujan bukan aturan itu. Menghujat, orang tidak mengerti tambah jauh Wong dia tidak pernah ngaji Apalagi bencong, bencong itu mohon maaf Dia kan pertama adalah Caranya beda Terisolasi dia Eh buru-buru datang ke masjid, ke depan masjid sudah diolok, Ya kan, bagaimana bisa ngaji Bagaimana bisa benar, itu salah kita Jadi dakwah itu masuk ke semuanya Sehingga Nabi masuk ke kampung ta'if Masuk ke kampung husu Umat Nabi Muhammad, itulah yang harus kita hadirkan Bukan dengan teror tidak ada urusan kita dengan teror kekerasan. Tapi nabi pun berperang ada aturannya. Kapan harus berperang? Pada zaman nabi apakah tidak ada orang yang mencaci nabi? Orang Yahudi yang buta mencaci nabi setiap hari. Nabi kasih makan Dan kisah nabi, lembutnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terungkap kapan setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Bakar berkata pada Siti Aisyah. Aisyah wahai putriku, aku sudah mencoba melakukan semua yang pernah dilakukan nabi. Adakah yang tertinggal? dijawab oleh kita Isha. Ada ayah yang tertinggal. Rasulullah itu setiap hari pergi ke pojok kota Madinah memberi makan orang Yahudi. Baik. Aku akan datang ke situ. Datang. Lalu berburu-buru seperti Rasulullah karena buta orang Yahudi itu. Orang Yahudi kerjanya ciumaki. Awas dulu ya Kamu jangan dekat-dekat sama Muhammad Muhammad begini, begini, begini, begini begini. Jadi Nabi Muhammad setiap hari Ngasih makan di Caci maki itu Sampai Nabi Muhammad meninggal Saya tidak bakar Kemudian memberi makan Saya tidak bakar Setelah memberi makan Siapa kamu? Aku orang yang biasa Tidak Orang yang biasa Ngasih makanku adalah orangnya kalem Ngasihkannya lembut Dan dilembutkan dulu dengan mulutnya Kamu pasti bukan orang Yang itu Iya, mohon maaf, aku bukan orang itu. Tapi awal sulai kamu di sini ada orang jahat namanya Muhammad. Nah, pasti ini si Muhammad. <laughs> Tadi ada Muhammad. Kemudian saya dinabarkan bercerita, orang kemarin sudah meninggal dunia. Oh, meninggal dunia? Aduh, meninggal dunia. Eh. iya orang itu meninggal dunia. Nangis. Baiklah kalau begitu pokoknya kamu jangan dekat-dekat sama Muhammad ya. Muhammad adalah penjahat. Muhammad gini. Dikutuk Nabi Muhammad di situ. Lalu saya tidak baca berkata, Pak, apakah kamu tahu siapa orang yang meninggal yang biasa ngasih makan kepadamu? Itu orang baik. Tergawillah Pak, yang memberi makanmu setiap hari itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nangis, nangis langsung, pengen masuk Islam. Jadi perlu akhlak yang mulia. Pada zaman Nabi ada yang mencaci. Abu Jahal mencaci, ini yang mencaci. Akan tapi ada aturannya. Jangan sampai kita melakukan satu tindakan yang menjadikan Islam itu tercoreng. Tidak melakukan kejahatan pun kita sudah dituduh jahat. Kalau kita tahu teror, bagaimana orang di, di Jerman ribuan di Amerika, Amerika Selatan orang-orang India yang 80 juta terbunuh. Ini bukan umat Islam semuanya yang membunuh. Ada puluhan juta, puluhan juta, puluhan juta terbunuh bukan umat Islam yang melakukan. Kalau bicara teror, bukan umat Islam yang membuat teror. Di Jerman berapa ribu waktu itu berapa juta yang terbunuh kisah Hitler itu bukan umat Islam yang bunuh pembantaian negeri kita siap. siapa? Sementara Islam masukkan negeri kita dengan keindahan, enggak ada teror kalau orang sadar. Itu adalah fitnah sudah mak, maka fitnah itu jangan menjadi kenyataan Islam tidak teror, Islam tidak membuat semacam itu. Akan tapi ada aturannya di dalam kita berperang kita harus berani berperang. Baik itu adalah masalah itu sederhana. Jadi Membela Nabi Muhammad, jangan sampai hanya diomongan nanti. Kita berubah. Kecintaan kepada Nabi kita tingkatkan, maka itulah. Suatu so, ketika ada seorang anak kecil berkata, Bagaimana aku bisa membela Nabi Muhammad, Nak apa yang bisa kau lakukan? Memegang pedang pun kau belum tegak. Berlari pun belum kencang. Akan tapi membela Nabi Muhammad adalah dengan cinta. Lalu bertanya kepada ayahandanya, Bagaimana aku bisa mencintai Nabi Muhammad? Baca sejarah nabi. Dan di saat membaca sejarah nabi pas ketemu kisah-kisah indah Nabi Muhammad, lalu ke mana-mana dia membawa buku tentang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu membangun cinta. Dan setelah ada cinta, maka muncullah orang-orang seperti Abdurrahman bin Mas'ud. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad akan aku bunuh. Buah daripada cinta, bukan action. Sebab Nabi Muhammad bisa menjadikan action kelompok Al-Bahjah berjuang Nabi Muhammad Setiap ada kemungkaran langsung paling nampak. Langsung pertama kelihatan koran. Beritanya masuk belum? Wah, Wa al Al-Bajah. Umbiklah kebenaran. Amar baru dan mungkar. Allahu Akbar. Begitu. Kita masuk bab, jah bab jahat juga. Jelek juga ketahuilah Islam adalah indah yang dicoreng dengan dengan sesuatu yang tidak baik. Kita tidak mengatakan orang yang melakukan itu adalah adalah salah dari adatnya, biasanya salah dari pendidikannya, salah dari lingkungannya, tidak dibangun atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dibangun atas dasar cinta duhur-hubud-duhur bisa Cinta macam-macam macam-macam. Hanya ingin disebut sebagai pejuang Zaman Nabi pun ada Orang yang berperang di jalan Di di medan laga Ternyata hanya ingin disanjung sebagai pahlawan Dikatakan oleh Nabi Dia adalah mati di neraka Baik, pertanyaan ibu Adalah solawat Semua solawat bisa dibaca Asalkan maknanya benar Dan jangan seperti sebagian orang yang berkata Membuat solawat adalah bid'ah Itu adalah kefatalan sebagian orang memang salawat yang paling bagus adalah salawat yang pernah dibuat oleh Rasulullah namanya salawat Ibrahimiyah yang kita baca di saat kita melakukan salat itu salawat yang paling bagus, tidak bisa dipungkiri kalau ada orang mengatakan ada salawat lain, salawat Nariyah lebih bagus dari salawat Ibrahimiyah, salah salawat Ibil Qulub lebih bagus dari Ibrahimiyah, salah yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah Cuman salawat Ibil Qulub baik Nariyah baik salawat Fatih baik mana yang aku pilih Baca solat Ibrahim yang sesaat Kemudian membaca solat yang lain Karena ada maksud Seperti solat yang kita baca Solat Fatih Allahumma Allah asali wa asali wa asali Muhammad Al-Bashir Al-Nadhir Kita membaca solat Lalu kita hadirkan Nama Nabi Al-Bashir Al-Nadhir Yang kita hadirkan ini Ada beberapa solat Fatih Yang kita hadirkan Al-Bashir Kenapa pakai nama Al-Bashir Kita sebut nama Nabi Bashir Karena kita akan menjadi juru dakwah akan berdakwah basyir wan nadzir allazi tanfatihu bihi abwabul khair terbuka dengan Nabi Muhammad pintu kebaikan sesuai dengan maknanya selawat nariyah tafrijiyah karena apa kita punya hajat banyak falhalu bihil uqatu wa dan seterusnya jadi sesuai dengan maksud itu bab doa dengan salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi salawat boleh ibadah saja Akadami yang terpenting adalah di saat membaca salawat tidaknya hadir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertanyaan yang pertama kita jawab yang terakhir ketahilah untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad paling tidaknya lakukan lima hal singkat yang pertama adalah memohonlah kepada Allah Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah dan tanyakan kepada diri sendiri, pernahkah kita memohon seperti itu? Minta duit masa setiap hari, ya, panjang umur setiap hari kayak enggak mau mati. Kenapa? Duit penting, anak soleh, anak soleh penting, triski penting, panjang umur penting, cinta Nabi Muhammad penting tak? Kalau penting, kenapa enggak pernah kita manjatkan doa? Om um, doa saja tak pernah berarti tak butuh kepada cinta. Ini musibah. Ternyata problem di diri kita saat ini adalah tak pengen cinta Nabi Muhammad secara setungguhnya Hanya ngomong dok, -ngomong. ngomong cinta. Para kekasih Allah minta bukan saja minta cinta Nabi Muhammad sampai habibilaila maahhabau habimu ke sayyidina Muhammad. Ya Allah cintakan kepada aku semua yang dicintai Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammadnya saja. Pengin mencintai semua yang dicintai Nabi Muhammadnya. Jujur kita. Ayo, pernah kita minta Ya Allah berikan kepada aku kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadi permohonan itu menunjukkan karena kita butuh. Baik. Jadi kalau kita butuh memohon, kalau enggak butuh, enggak akan minta kita. Dan kalau enggak minta, itu tandanya orang enggak butuh. Ayo. Dan selama ini kita harus mohon maaf kepada Rasulullah Ya Rasulullah, kayaknya saya kurang butuh kepada cinta Buktinya minta kepada Allah pun tidak pernah Hanya ngomong cinta, cinta, cinta, cinta, cinta Seperti orang berhayal, saya ingin kaya raya Saya ingin kaya raya, membelikan duit Tidak oh. pernah doa, tidak pernah salat duha, tidak pernah ini, -ini. Hayal Ya, sama cinta Nabi tak pernah memohon kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang pertama minta Allah kepada Allah Karena permintaan itu akan menumbuhkan rasa butuh dan butuh memohon, memohon akan diberi oleh Allah. Kalau orang tak butuh dikasih pun tak mau Kasih obat, mau minum tak? Ngapai minum obat? Maksud saya sehat. Saya tak butuh deh, paling tidak. Tapi di saat sakit butuh, merengek ke doktor. Nah, itulah. Kalau kita butuh kepada Allah, maka Allah akan kasih. Yang kedua adalah. Baca salawat kepada Nabi Alaihi Wasallam. Salawat yang khusus tadi yang sampaikan. Salawat yang sesungguhnya. Salawat yang Nabi hadir. Di dalam salawat kita. Bukan salawat keropos sambil nonton sinetron. Sambil di pinggir jalan. Assalamualaikum ya. warahmatullahi atau salawatnya orang yang bingung mengitung hitungan Karena salawatnya harus 4444, oh Allah. Jam 11 belum beres beres ni. Masih dua ribu. Aduh aduh, imamnya pelan banget, nggak biasanya. Enak eh, imam yang kemarin tu cepat cepatnya. Namanya si siapa? Eh salawatnya. Sekarang tanyakan kepada diri sendiri berapa kali anda membaca salawat dalam sehari, dalam sehari jiwa. Tanyakan salawat khusus berapa kali kali dalam sehari kalau Rabiah Adawiyah membaca salawat Nabi dalam sehari 50 ribu kali dan itu sudah berkaramah karamah waktu dimudahkan oleh Allah untuk orang tersebut untuk membaca salawat waktunya sama 24 jam tapi dia bisa membaca ribuan dan sampai hari ini pun masih ada orang yang membaca ribuan itu adalah karena taufik Rabbani karunia Allah kasih sayang Allah kepada seorang hamba sehingga bisa baca solawat yang banyak tapi kalau sudah tidak dipilih oleh Allah waktunya tetap 24 jam baca solawat 5 kali pun gak bisa jangan-jangan ini tergolong kita no ayo insya kita berapa kali dalam sehari, jujur kepada Rasulullah malam ini jujur, jangan ngaku mulai nabi Muhammad. wa sallu ala nabi muhammad wa mulita nabi Islamis. wa sallu muhammad kita perlu. Berapa kali kita membaca salat kepada Rasulullah? Serius. Dan salat yang kita baca, berapa kali Nabi Muhammad hadir bersama hati kita? Nah. Yang ketiga. Yang ketiga, membaca sejarahnya Rasulullah. Sudahkah anda membaca sejarah Nabi SAW? Jawabannya, pertanyaannya yang salah, bukan jawabannya yang bisa dijawab. Pertanyaannya terlalu terburu-buru Pertanyaannya begini Punya buku sejarah Nabi? Tidak Koran mah banyak langganan sana sini Punya buku sejarah Nabi atau belum <tuh -tuh. Libai saja Berjanji saja Bahasa Arab lagi Saya tidak faham Oh ya sudah Pantes tak? Makanya kami tetap menghimbau Kalau ada maulid di mana-mana Tolong beri kesempatan Ada ustaz seberapa jam 20 menit 15 menit Untuk mencarai Kisah yang dibaca itu Agar semakin mantap Hati orang mendengar hafal berjanji tapi tidak mengerti maknanya kayak dongeng sebab selain Al-Qur'an selain Al-Qur'an kalau tidak difahami selain Al-Qur'an dan salawat kalau tidak difahami tidak ada pahala kalau Al-Qur'an tidak faham ada pahala tapi kalau baca dongeng tidak faham tidak ada faedah dan begitu tapi kalau Al-Qur'an tidak faham ada faedahnya. Salawat, tidak faham, ada faedahnya. Tapi omongan, tidak faham. Ya, tidak nyambung. Makanya kita mensyarahi ad-dibai. Bisa diambil. Kita mensyarahi ad-dibai. Sudah sampai mana itu syarah. Dalam uqaddimah pembajian hikam ada syarah ad-dibai. Kita jelentrehkan syarah ad-dibai. Satu-satu nanti. Dan bisa dipotong, mungkin barat satif, membaca sesaat, dengar sesat, nanti bisa disampaikan. Syarah ad-dibai. Baik membaca sejarah nabi. Yang tidak bisa menjaga, membaca tidak pernah baca sejarah nabi bagaimana kenal nabi. Bagaimana cinta nabi mau enggak kenal nabi? Mustahil kita mustahil mencintai sesuatu yang kita tidak kenal. Lah buku di sejarah nabi enggak punya apalagi membaca bagaimana kisahnya. Kami himbau kami rekomendasi untuk membaca satu buku sejarah nabi namanya buku fikih sirah. Karangannya Dr. Muhammad Said Ramadhan Al Buthi ditulis orang-orang akhir zaman tapi dikemas dengan bahasa enak dan dimasukkan dalamnya pembahasan masalah fikih, harus punya wajib kalau ingin selamat Fikih sirah sarakan Dr. Muhammad Fa'id Ramadhan Al-Buti yang meninggal di bom kayak begini di bom selamat mati syahid dan buku itu murah tidak mahal paling 100-120 ribu jangan mengatakan mahal memberikan HP anaknya saja siap kok ah Langganan koran, oke okay. Apalagi Saya ingin buku sejarah Nabi saja masih mikir Waduh, ya. kalau punya anak lima Jangan beli satu Habis saja beli satu, satu, satu, satu eh Giliran buku sejarah Nabi, beli satu Anaknya lima, itu nanti gak ada yang baca Semuanya mengatakan, abang dulu deh baca Kakak dulu deh, gak baca semuanya Beri hadiah lima anak Saya akan beli lima, satu juta atau berapa Lima, untuk lima anakku. Aku Bungkus dengan bungkusan yang bagus, sambul yang bagus. Catatan hadiah cinta untuk Munaf bersama lahirnya Nabi Muhammad. Setiap telepon anaknya di Bandung, Jakarta, "Nak, sudah sampai mana kau baca, Nak? Tolong sedikit ceritakan untuk ibu Nak. Saya ingin dengar Allah. Oh, oh. Dikit-dikit Nabi Muhammad. Baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan anak kita. Dibiarkan ya yang kecil baca Doraemon, yang gede baca Nah, apa macam-macam. Di mana sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baca sejarah Nabi Allah Perlu Baik yang keempat adalah Tambah ceramah lagi apa -apa Tambah setengah jam Mualid Nabi Biasanya setengah sepuluh sudah bebas Mohon maafin maulid Nabi demi Rasulullah Tahan ngantuk dulu ya Tinggal Yang keempat adalah Biasakan dengan Nabi SAW Bagaimana biasakan dengan Nabi Dengan perilaku dan hati kita Sunnah Nabi InsyaAllah sudah paham Banyak cuman kita kurang menyadari. Kalau masuk masjid mana dulu kakinya? Kiri. Kalau makan pakai? Baik. Kayaknya semua yang ngerti. Cuman banyak tidak yang makan pakai tangan kiri. Banyak? Banyak. Bahkan ceramah pun mungkin minumnya pakai tangan kiri. Wassalamualaikum. Jangan mahmolid nabi lagi. Kita tidak boleh nilai orang yang mungkin dia lupa. Maksudnya jangan sampai kita kalau ada orang jangan sampai nilai juga. Baik. Kita masuk sedikit masalah ini. Membiasakan dengan nabi itu penting. Sekarang pertanyaan contoh. Bapa ibu tadi bagi masuk wc. Kalau masuk wc kaki kiri dulu. Saya tanya Bapak ibu tadi bagi masuk wc kaki kanan dulu atau kiri dulu? Sebentar, sebentar. Kaki kanan dulu, kiri dulu atau tidak ingat? Karena buru-buru, belok. Ah, sering kita lo Masuk masjid tadi aja ingat kanan dulu, kiri dulu. Karena miring, karena loh tempat sandalnya di mana nanti sudah. Ingat tempat sandal tidak ingat prosu? Coba. Kita perlu membiasakan dengan nanti, sudahlah. Kita perlu koreksi. Kita sering lupa. Ibu pakai baju kanan dulu sunnahnya. Tadi pakai baju kanan dulu, kiri dulu atau enggak ingat. Enggak ingat sudahlah. Banyak enggak ingat karena kita suka lupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah muluk-muluk bicara tentang menghafal 1000 hadis, 2000 hadis. Dar dulu deh, dari yang ringan-ringan saja. Baik. Bagaimana menghadirkan Nabi? Biasakan dengan Nabi. Biasakan dengan Nabi. Kalau minum dengan tangan kanan adalah sunnah Tapi sunnah ada sunnah lahir. Sebab yang minum, yang makan pakai tangan kanan, tidak manusia monyet pun bisa. Orang kafir juga makan dengan tangan kanan Bisa atau tidak? Bisa. Yang membedakan adalah Nih hati nyambung ke Rasulullah atau tidak? Selagi hati tidak sambung Tidak beda antara banyak dengan kita Sehingga kebiasaan saja Makan dengan tangan kanan Kita ingin merubah Kita makan dengan tangan kanan Minum dengan tangan kanan kita Karena kita ingin Rasulullah Membiasakan Ini kan sederhana Kita melihat anak kita yang meminum atau makan dengan tangan kiri Ibu yang baik akan selalu mengingatkan. Dedek, dedek, jangan makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan yang bagus, sayang. Kan begitu. Jangan sampai anak kita makan dengan tangan kiri. Itu cara makan pakai tangan yang bagus. Anak kecil mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Kan pasti. Sama. Tetapi kita ingin tahu. Bapak, ibu kalau mengingatkan anaknya dengan bahasa begini. Dedek, saya, Kalau makan, jangan pakai tangan kiri. Tapi pakai tangan kanan seperti... Nah, gitu juga Ibu. Enggak juga. Habislah semuanya. Baca selawat enggak -nggak ngacur, nabi enggak ngacul, enggak baca Nabi nabiga. Punya. Ah, doa enggak pernah. Nih, ternyata menjalankan sunnah nabi pun masih setengah-setengah. Baik hari ini kita akan berubah. Biasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membiasakan dengan Rasulullah. Ibunda Said Ahmad Al-Badawi. Said Ahmad Al-Badawi Al adalah seorang alim menjadi besar di tangannya para ulama akan tapi kenal Nabi melalui ibundanya. melalui ibundanya. Ndani Digisahkan bahasanya setelah Syed Ahmad Al-Badawi menjadi orang alim besar, datang kepada ibundanya. Ibu, seperti yang Ibu inginkan aku sudah menjadi orang besar dan memang disunahkan bagi seorang anak, jika mendapatkan tugas dari orang tua, kalau sudah selesai langsung laporan, biar orang tua senang lapor Syed Ahmad Al-Badawi Ibu Ndani berkata Ahmad, apa yang kau katakan? Ibu menginginkan aku menjadi seorang alim besar. Aku sedang menjadi orang alim. Orang pada bertanya kepadaku, aku bisa menyakinkan darmah. Tiba-tiba ibu bertanya, Ahmad, apakah kau sudah bertemu dengan Rasulullah? Ibu, Rasulullah sudah lama meninggal. Gimana saya ketemu Rasulullah? Ahmad, tidak akan menjadi orang besar yang tidak pernah ketemu Rasulullah. Salamu ala nabi Bagaimana ibu, ibu? Rasulullah sudah meninggal lama. Bagaimana aku ketemu Rasulullah? Ahmad. Bagaimana engkau dengan sunnah Nabi? Apakah selama ini kau tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi? Ibu, aku tidak membaca sunnah Nabi. Kecuali langsung aku amalkan saat itu. Bukan itu yang aku maksudkan. Aku tanya kepadamu. Apakah kau sudah melakukan? Di saat kau melakukan sunnah Nabi, kau ingat Rasulullah? Dia ke kebalahku. Ibu. Mulai detik ini. Jangan engkau mengamalkan sunnah Nabi. Kecuali engkau bertapapur sejenak. Ingat Rasulullah. Mulai detik itu Sayyid Ahmad Al Badawi menjadi berubah. Jadi mau minum pun berhenti sejenak. Mau makan. Mau melakukan sholat duha. Ingat ini Rasulullah. Dikit-dikit Rasulullah. Mau masuk WC ingat Rasulullah. Sehingga para orang saleh itu tidak Kalau kita masuk WC kok tiba-tiba kaki kanan dulu. Tarik. Ejek itu setan yang menjadikan kita lupa. Eh? Huh? Saya akan ikut Rasulullah balik lagi pakai kaki. Ah demi Rasulullah ingat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad dengan sederhana. Musa Murrow Molu ini membiasakan dengan Rasulullah. Saya kan di rumah kita dikit dikit Rasulullah Rasulullah Rasulullah. Saya beranak kita mungkin niat robot yang dasar hebat terima dengan Rasulullah. Tak apa-apa pertanyaannya seperti itu. Kenapa idolanya sudah Rasulullah? Jawabnya Rasulullah paling hebat lagi sehingga penasaran dengan Nabi. Terus muncul cinta. Yang kelima. Khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Yang tidak punya perjuangan untuk umat Nabi Muhammad. Lihat. Tidak punya kasih dengan umat Nabi Muhammad. Tidak akan punya cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Nabi sangat cinta kepada umatnya. Bagaimana kita dolim kepada umat. Maka ikutlah dalam perjuangan untuk umat Nabi Muhammad. Mulai dari membangun masjid. Membangun pesantren. berdakwah, Berjuang. Menolong orang ini berjuang untuk umat Nabi Muhammad ketahuilah itu juga membangkitkan cinta maka ini pun yang sering kami ajak ayo kita berjuang berjuang dengan apapun yang Allah berikan kepada kita yang punya uang dengan uangnya yang punya ilmu dengan ilmunya untuk perjuangan Nabi Muhammad maka itu juga menumbuhkan makna kecintaan maka yang boleh kepada umat Nabi Muhammad jauh daripada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima hal tersebut ini saja mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jangan lupa Bikradioku, 104,7 dan ma ma ma ma Batam Madani, 107,9 ini hendaknya diikuti terus. Kalau sudah ada begini, kalau sudah ada radio dakwah begitu, tidak ada alasan lagi untuk buka yang lainnya. Ditanya malaikat nanti. Nabi Muhammad akan menoleh, ini sudah aku cinta kepada aku, sudah ada radio dakwah kau masih tolah tolak kau oleh. Harus dan menjadilah anda pemberi informasi kepada yang lainnya. Radioku itu langsung dirile dari, dari radioku itu banyak. Radioku big radioku ada di Cirebon, di Undingan, di Lumajang banyak ikut al-bahjah yang ada di Cirebon. Dan nanti merile langsung dari sana Sabtu pagi, ahad pagi Jadi pengajiannya baru baru juga setiap hari mengikuti pengajian yang ada di, di Cirebon big radioku. Dan nanti madani bisa mengrile juga dari sana. Yang penting ada adalah radio dakwah ini. Dan diikuti dan tolong disampaikan kepada yang lainnya. Kalau Ibu ngasih tahu satu orang saja lalu dia hijrah, dari dengar lagu yang pinggul kok pindah kepada raku Al Ka'bah kepada radio Islami sudah dapat pahala. Satu orang dapat pahala, dua orang dapat pahala. Dan sekarang kayaknya bersama lahirnya Nabi Muhammad semuanya berjanji, saya akan membawa seratus orang untuk mendengar radio dakwah ini. Sesungguhnya, ayo, seratus saja enggak usah banyak-banyak berjanji, seratus, kalau belum seratus belum tuntas, saya ngasih tahu seratus, seratus, seratus sampai anak-anak kami, kami aja di pekar kalau masuk warung, saya kan belanja ke supermarket dan sebagainya saya mau belanja lho mbak, ya, iya tapi saya tidak senang dengan laku ini, bisa direpon kan tidak, jadi apa sembilan dua koman, sembilan kalau telepon sembilan dua koman, pindah radionya Dan tidak dida, wah radio kita tolong catat Mbak ya. selama ini, diam-diam mbak dapat pahala lho nantinya, setelah lho kalau saya yang anak saja yang lewat lagu tidak benar kok diam saya marah. sopir angkot sudah jedar, jedar jedar jedar kok diam kamu ini pengecut. Anak kita kalau ada mobil mobilnya tamu kok lagunya masih tidak benar saya marah ya anak-anak mana jiwa dakwahmu? Bicara yang baik Pak mohon maaf saya ingin dengar pengacara radio Pondok. Utar. Peka pom bensin mau masang bensin Pak saya mau isi bensin tapi ganti dulu dong channelnya. Oke itu, loh. itu dakwah hidup begitu. Kenapa Pak diam diam? Dakwah itu bukan hanya ceramah tapi dakwah kepekaan hati yang cinta Nabi Muhammad tadi itu. Jadi bukan ceramah, ceramah mah enteng. Ceramah mah gampang, semuanya nyambut. Tapi ngomong di pom bensin itu pun perlu keberanian kalau ceramah mah enak ini. Ustaz kan tentu berani itu ngomong pom bensin rubah radio itu. Ha? Belum tentu berani. Ceramah mah enak boleh tadi ustaznya disambut, dipahalan, dakwah itu macam-macam modelnya. Dan juga jangan lupa setiap semen baki MNC TV masuk. Ya? Setiap senang tinggi ada acara kita Cuma kami takut kalau sudah televisi begitu itu Khawatirnya kebabelasan Lalu ngomong, bagusan setelah pengajian buya Tidak kacau Pengajiannya masih bentar, buat buya Jadi kami menghimbau untuk mengambil hal-hal yang bermanfaat saja Di televisi, pengajian, kesehatan dan sebagainya Itu saja Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad irhamna ya wa la tu'adzibna wa fawzirna wa la ta'dzurna wa afina wa la tu'ridna wa akrimna wa la alaina innaka ha ala kulli syai'in Allahumma Allah. ya Allah ya Allah ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu mu Nabi Muhammad Dan kami mohon ya Allah seperti kau mudahkan lidah kami untuk mengaku cinta mudahkan hati kami untuk mendapatkan cinta Jangan sampai cinta kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad hanya dilidah kami lalu kami menjadi orang-orang munafik. Jangan, Ya Allah. Kami tidak ingin seperti itu. Maka di majlis yang mulia ini, berikan kepada kami cinta yang sesungguhnya. Kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Agar kami mudah untuk mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Agar kami mudah untuk patuh kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Agar kami mudah menjauhi larangan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, engkau bahat tahu tentang kami Ya Allah, siapapun yang mendengar Acara ini, atau menyaksikan Acara ini, atau siapapun yang Ada di tempat ini, jadikan ini Adalah rombongan kelak yang bisa bersama Rombongan kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah, Ya Allah Kami sering mengaku cinta Kepada kekasihmu Nabi Muhammad Akan kami perilaku kami menjadikan kekasihmu Nabi Muhammad murkah kepada kami Maka ampuni kami, Ya Allah Mulai detik ini saat ini, Ya Allah Bantu kami, Ya Allah Bantu kami wahidat yang maha kuasa ya Allah Wahidat yang memasahi hati kami ya Allah Wahidat yang memiliki hati kami Jadikan hati kami untuk kekasihmu Nabi Muhammad Anak-anak kami semua ya Allah di manapun mereka berada berikan kepada mereka kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad sehingga mereka mudah untuk mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad dan ampuni dosa kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad ampuni semua kesalahan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad kami takut meninggal dalam keadaan membawa dosa hingga kami tidak bisa ketemu kepada kekasihmu Nabi Muhammad kami ingin kau ampuni dosa kami sebelum kau cabut nyawa kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah kami ingin kekasihmu Nabi Muhammad yang akan selalu bersama kami. Ya Allah bersama fikiran kami Bersama hati kami Perilaku kami adalah perilaku kekasihmu Nabi Muhammad Kami ingin kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah yang akan kami lihat kami di saat kau cabut nyawa kami ya Allah seperti yang kau gambarkan dalam Al-Qur'an "Ambisyuru bil jannati allati kuntum tu'adun". Begal pecinta kekasihmu Nabi Muhammad di saat kau cabut nyawa mereka akan melihat surga dan isinya dan melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin saat kau cabut nyawa kami kami ingin melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin ditemani temanika kekasihmu Nabi Muhammad di alam Barzah kami ingin ditemani kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah yang akan ya Allah yang akan Ya Allah membawa kami dalam rombongan yang kelak di padang mahsyar, lalu membawa rombongan. Kami dibawa kerombangan kekasihmu Nabi Muhammad. Dibawa ke telaga kawasar. Kemudian kami diberi minum dari telaga kawasar dengan tangan kekasihmu Nabi Muhammad. Hingga kami tidak akan haus selama lamanya Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menemani kami di saat ditimbang amal kami. Di saat kami harus ditanya dalam isa pihak Allah. Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan membawa kami menyemberang sirat al-mustaqim. Hingga kami akan lolos dari neraka hingga masuk surgamu. Ya Allah, jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan kami lihat setiap saat. Di kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Jadikan kami rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad Kami ingin bertemu kekasihmu Nabi Muhammad Maka kami mohon bertemu kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad Di dunia dan di akhirat Ya Allah Dan saat ini ya Allah Bertemu kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad Di dunia ini sebelum di akhirat Ya Allah Biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah Kami ingin bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad Di dunia ya Allah Terlebih dahulu ya Allah Di dunia sebelum di akhirat Biarpun dalam mimpi-mimpi Nabi kami terlebih dahulu Ya Allah, nampak dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon Ya Allah mudahkan segala urusan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang punya hutang mudahkan kami dan bayar hutang kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang yang kemeriahan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan, jadikan berikan kepada kami keturunan anak yang soleh solehah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat berkat kekasihimu Nabi Muhammad dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua berkat kasih sayamu dan mereka berkat kekasihimu Nabi Muhammad ampuni dosa kami ya Allah jangan kau sisakan sedikit pun ya Allah dari dosa-dosa itu takut kami tidak bisa bertemu dengan kekasihimu Nabi Muhammad ampuni kami ya Allah Dosa kami Allah Pengkombah tahu tentang dosa kami Kami tidak bisa menghitung satu persatu Ampuni dosa kami Jangan sisakan sedikit pun berkat kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ampuni kami ya Allah Dan berikan kepada kami semua Husnul khatimah Husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman kami mohon mati dalam keadaan iman di Allah dan kami mohon jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat hendak mencapai nyawa kami kami ingin saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah. rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا dunia الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا Alhamdulillahi wa sallallahu al-fatihah warahmatullahi wabarakatuh